Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska Nem Én csak voltba járok, sajnos kocsmában van nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil a 9800 És interneten A szignál készítője lassan Angliába tartottommal. Így aztán nem tudom, hogy a visszaszámolással mit kezdjünk, hiszen ez a 190-98 ez frekvenciát tekintve nem fog csökkenni, de a hátranelelő idő az mindenféleképpen Ma 2019. október 11-e, péntek van és 4 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfejjancsi minden, amit ez az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Reggel a fókusz arról értesített, hogy valaki levédette a kejfejjancsi.hu domény nevet, hogy nem -e én voltam-e, de nem eljén voltam -e. nem, nem, én voltam. Ilyenről és más dolgokról majd novemberben fogunk beszélgetni, hogyha lesz hozzá kedvük. Most még a jelen foglalkoztat, aztán majd biztos eljön, amikor a jövő nagyobb mértékbe költözik bele a lelkembe. Ami a hangulatomat illeti, az egy ilyen hullámvasút. De hullámvasút volt valójában mindig is. Ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy jelent az árbóckosárból, és egy másikban pedig azt mondja, hát ez tulajdonképpen nem nagyon magyarázható, hogy 14 éven aluliaknak nem magyaráz, és felette is csak korlátozott mértékben, amire joggal mondhatja a matróz népség, hogy akkor egyáltalán minek jelent. Kinek jelent? Két telefonszámon lehet elérni, 0614890999 és 0630 Egy adósságomat szeretném törleszteni, erre tegnap a Krisztina a barátnőm ébresztett rá, és teljes mértékben igaza volt, ez egy gyakori jelenség nálam, megfejtendő mert azt kérdezte tőlem, hogy az teljesen normális dolog, hogy én kárhoztatom a Miskolci ellenzéket, hogy jófejnek és jókövetőnek tartja magát, miközben nem jó fej és nem jókövető, de vajon ugyanilyen mértékben miért nem keltem ki az ellen a Fidesz ellen, amely egyébként az első törvénysértést elkövette, és amelyet az igazságszolgáltatás megfelelő emberei elítéltek, és erre az ítéletre reagált aztán nagyon furcsán az ellenzék, vajon a kiinduló pontról, ha nem is feledkeztem meg, miért nem beszéltem ugyanilyen mértékben, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben neki egy tízes skálán tízesre volt igaza. Bizonyos mértékig Stockholm szindrómában szenvedek, a szónak abban az értelmében, hogy érzelmileg kialakult egyfajta sajátos érzelmem a fogvatartom iránt. Erről, pedi, erről például nagyon jól el lehetett volna beszélgetni Csepeli Györgyel, aki a szószoros értelmében megfutamodott, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a közeljövőben felhívjam telefonon. Nem mondom, hogy aggódom érte, de... akár aggódhatnék is. De egyik vétkemet a másikra nem szeretném felcserélni, itt most nem az a kérdés, hogy mit csinált rosszul Csepeli György, hanem az a kérdés, hogy itt én miért csináltam azt, amit csináltam. Ezt ki fogom elemezni, de itt ma, 2019. október 11-én, egy 7 óra után 7 perccel, azt kell, hogy mondjam, hogy Friderikusz után szabadon, hogy ez a történet nem jöhetett volna létre, hogyha a Fidesz nem szabálytalanul plakától. És ezt, bármint ezt a Miskolci példát, nagyon sok más példára ki lehet cserélni. Hogy miért nem foglalkozom többet a fidesz -szel? Valószínűleg azért, mert a nyitját keresebb annak, hogy hogyan lehet átalakítani az életünket, nem feltétlenül a Fidesz ellenében, mert a Fidesz is mi vagyunk, hanem a magunk érdekében. Mondok erre egy példát, és aztán hallgatom Önöket, hogyha van miben, ha meg nem, akkor nem hallgatom Önöket, akkor majd tovább pofázok. Itt van ez a borkai történet. Tegnap néztem a Transparency Internationalnak a képviselőjét az egyenes beszédben, majd ugye, mint a civila is szó lesz róla, néztem a Euronews-on a szöveges megjelenést, ugye, hogy feljelentéssel éltek. Egy 2012-es győri telek ügylet kapcsán, amiről elmondta a Transference International Magyarország igazgatója, hogy semmilyen új nóvumot nem tudtak meg róla Nyako István után szabadon, azt sem tudják, hogy ez a történet nem évülte el, és akkor itt jött a DE, és akkor ott együtt értetlenkedtem a magam módjá Róna Jegonnal, aki értetlenkedett bizonyos mértékig a stúdióban, én saját otthonomban, annak a többszörösével elégedetlenkedtem, mert olyan volt ez a Transference International, mint egy impotens férfi, aki potensnek akarja magát beállítani. We'll és egyben a közeg, ahol éppen van, szintén szeretné őt potensnek látni, de mind a ketten attól félnek, hogy impotens. We'll Tehát az a vágy, hogy a borkai féle történetből kijöjjön valami, we'll ami vagy van benne, vagy nincs, de nagyon jó lenne, ha benne lenne, és akkor annak valami jogi relevanciája lenne, ez egy olyan bonyolult mondat, hogy legfeljebb én értem, talán Önök is. Ez egy ilyen fantom terhesség. Némileg abban a reményben, hogy mégsem az. Szegény, töketlen ellenzék, benne én bár itt az impotensnél a töketlennel vigyázni kell. Ráadásul még őszintébb is, mint a kiméletlen kormánypárt, vagy koalíció, nézőpont volt kérdés, hogy ez koalíció, <Szorítan> mert egyébként képes bevallani a saját kétségeit, és aztán így ez a konstrukció egyszerre vehető komolyan, és egyszerre röhöghető körbe. Ennek a csapdájába estem én a Miskolci esetet illetően. Ma szerettem volna korrigálni, és kiderül, hogy holnap-holnap után milyen újabb csapdába gyalogolok bele, hogy aztán ismét megpróbáljam elmagyarázni önöknek, hogy mit miért tettem. Négy perc múlva lesz 48 06 148 9099 9, 9 és 063677-1161. Figyelek, ha van mire! Jó reggelt kívánok, Porfi György vagyok. Jó reggelt. Egy esemény ajánló. Igen. Lett. 19. ilyen szombaton a Trip-Hajón, majdnem szemben a ö, Országháza. Privédgyúli barátunknak lesz az emlékkoncertje, mint minden évben. Szeretettel várunk. Minden. Hány órakor? Hát 19 órától bármeddig. Tehát holnap, holnaphoz egy hétre. Így van, így van. Így Köszönöm van. szépen. Kettő percunkban lesz 4-1-8. Minden nap kísérleti műsor és december 20-án utolsó adás. Vagy maradjunk abban, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez jobban hangzik. Régi szlogent újra nem cserélünk. 0614890999 és 063677161. Titokban abban reménykedtem, hogy a Borkai és a Miskolci történet ennél nagyobb mértékben kelti fel az Önök érdeklődését, de azt is el tudom képzelni, hogy mára 2019. október 11-ére olyan közéletmérgezésük van, hogy Önök is valamilyen kulturális programajálót akarnak elmondani, akkor viszont ezt ne tartsák magukban. Mondják el? Nem fogom kárhoztatni ezekért Önöket. Kívánok. A kosszállásokkal kapcsolatosan annyit, hogy a, a, mihez hatós, nem a kosszállásokkal, Igen. a civil rádió becsukásával kapcsolatosan a médiahatóság egy ici picit következetes, akkor gyakorlatilag a közműsorokat, tehát a magyar híradót, az nsz szóval egyáltalán a híradó dolgokat azokat kellene első körbe eltüntetniük, mert akartak a közszolgálatiságnak nem felelnek meg. Tehát első mindent, még csak a csak kell nekik megszabni. Erről, ezt szerettem most csupán mondani. Igen, de nem ennek megfelelő működik. Na most figyelj, de következőt még egy dolgot szeretnék elmondani. Itt Magyarországon Orbán Viktor nélkül nem történt semmi. Ez Orbán Viktornak a nem Tehát ez komplet mélységet ne arra, ugyan én 2001 óta járok panaszbizottságra, vagy jártam panaszbizottságra, akkor átmenetleg egy kicsit volt Orbán Viktor, de 2002 után nem volt sehol, és én továbbra is jártam panaszbizottságra. Uram. Mi vagyunk a Fidesz uram, Uram. Naivitás. Uram, naivites, aha. Naiv, mondja naívnak, hogy nagyfejű. Orbán Viktor, akiről beszél, épp úgy az ön gyereke, mint az enyém. Mindannyian egymás gyerekei vagyunk potenciálisan. Vannak mostó a gyerekek, örökbefogadott gyerekek. Ebből a családból kétféle módon lehet alapvetően távozni. Alapvetően egyel, halállal. Másfelől pedig úgy, hogy az ember effektíve elmegy innen, máshol él. Ezzel nem azt mondtam, hogy itt minden eleve el van rendelve, ezzel egyáltalán nem ezt mondtam. Az volt, Orbán Viktor, mindenki küzdje meg a maga démonával. Hát küzdjenek meg Orbán Viktorral. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Tegnap volt beszélgetés a Mohácsi Igen. Polgármester jelölte, vagy -e valamit a véleménye az ő indulás kapcsán? Semmit. Semmit. Ugyanaz a véleménye, tudja, e, a, Azt kell, hogy mondjam, hogy Miskolci plakát. <tud> tudja. Tehát lehet kárhoztatni őt azért, hogy indul de ki lehet-e indulni abból, hogy közben ki volt az, aki ezt az egész történetet lehetővé tette. Itt természetesen kimarad a polgármester halála, hiszen azzal az ember ebben a formában nem foglalkozik, mert az kegyelet sértő. De az, hogy az ember változtatni próbál, az, hogy az ember megpróbál Uh, Mohács érdekében tenni, és a múltja alapján nem gondolja, hogy ettől meg kell fosztani, és nem érti, hogy szerdán miért van egy képviselőtestületi ülés, amely fél évre olyan döntéseket hoz, amilyen döntéseket egyébként hozott, az uh, bizonyos szempontból ebben a teljesen hülye logikái országban megerősíti ezt a pacákot abban, hogy el kell indulnia. Ja, teljesen, tehát hogy mondjam, van valami reklám, én sose értem, van egy pacák, aki valami, nem tudom, dezodort árul és fordítva ül a lovon, ez alapján nekem a dezodor iránt sose keltődött fel az érdeklődésem, de azért az itt nagyon rán. sokan ülünk fordítva a lovon, és mondjuk egymásnak, hogy te fordítva ülsz a lovon, és a másik azon gondolkodik, hogy oké, okay, rendben van, én fordítva ülök a lovon, de te a saját fordítva ülésedet miért nem vezed észre? most ebből ki lehet menni egymás szeretésével, ahogy a Cseperi mondta, de akkor ide valójában az emberek a romkocsmák miatt jönnek, meg azért, mert sehol nem látnak ennyi fordítva a lovon ülő embert. A maga nemében ez egy hungarikum. Látni ezt a Ligeti nevezető embert, amint kinkeserve elmondja, hogy följelentették a borkai, de hát maguk se egészen biztosak abban, hogy tudják, hogy miért és hogyan a Transferency International, tehát ezt a vívódást én az ATV-ben köszönöm szépen, nem szeretném látni. Erről a vívódásról pedig természetesen nincsen szó. Egy másik elemző, szintén az ATV-en emlékezettem szerint azt mondta, hogy ennek a történetnek igazán a haszonélvezője az a Wittinghoff Tamás, mert róla elfeledkeztek a Borkai ügy kapcsán, és azt mondta, hogy mi van, hogy tessék. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Króka László szóval Jó reggelt. A Miskóci eset, az nem Debreceni? De jól beszél, az Debreceni, de... de, de. Mert én Miskóci vagyok... Nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, teljesen igaza van, összekavartam, igen, igen. nem, nem, Debreceni. Önnek teljesen van. Lenne egy kérdésem. Kerenzgélem, nézegettem karácsony a hét elején valamikor alternatív számláló bizottságot. Igen, volt ilyen említett, de ezt hogy. esetleg nem tudom, hogy lesz-e maga a beszélgetés. Én se tudom. Remény. Mert ezek nem jelzett addig vissza. Hogy gondoltál ennek, mert amit olvasok, hogy lemásolják, elküldik a kampányfőrnek, a ez, ez milyen ne, nem biztos, ta, ez nem ne biztos hogy meg fogom érteni. Én azt se tudom most már, hogy ezt a hölgyet hogy hívják, aki ezt az egész kódszerájt vezeti. Kicsit olyan vagyok, tudja, mint amikor Győrben megkérdezték a Balog nevezetű polgármestert, hogy elnézés polgármester úr, de szavazni azt az izét, és akkor mindenki tudta, hogy mi az izé, de ugyanakkor azért mégis egy a vezetőnek nem jó, hogyha izéket mond. Szóval tegnap láttam a hirtévén, amint a... Tehát ebben benne volt megint a csebben a tenger. Van ez a Velkovics Vilmos nevezetű ember, aki beszélgetett, nem Pál Filonával, nem tudom most hogy hívják, de lehet, hogy Pál Filonával, nem tudom hogy hívják ezt a hölgyet, és pontosan arról a rendszerről beszélt vele, mint ön, azzal a kitétellel, hogy ez nyilvánvalóan az ellenzék baromsága, ez a bizalmatlanságról szól, és milyen szörnyű. És a riport alanya pedig, pedig hát azt mondta neki, hogy ebben semmi szörnyű nincsen, semmi, semmi nincsen, sőt, könnyen lehetséges, hogy ez a rendszer, amit majd a karácsony üzemel, tehát ez hamarabb hoz eredményt, mert egy csó adminisztrációs kurflit, ami a másikban van, kikerül, és hamarabb fog majd olyan eredményt hozni, ami aztán náluk is jelentkezni fog, tehát ez lesz a valóság. De az a küzdelem, amit a HírTV műsorvezetője folytatott, hogy ez rossz, mire a riportalaj mondta, hogy nem rossz, és akkor Velkovics Vilmosnak szembe kellett néznie azzal, hogy most a maga megbizatását teljesítse, vagy nem tudom minek feleljen meg, hogy bele de mi miért indult ki abból, hogy ez rossz, abban, hogy benne van az ország. Végülis én, én csak azt nem értem, hogyha. Megkérdezem. Hogy nyilvánosságra hozni, azt a honlapot. Meg van, fogom kérdezni, kérdezni tőle, hogyha lesz. Ha lesz, akkor egy óra múlva lesz. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen is igaza volt, összetévesztettem Miskolcot Debrecennel, már ami a, a történetet illeti. Egyáltalán, hogy az én szakmámban a, a műsorvezetőknek legyen véleményük, az szerintem nem baj. Egyetlen, hogy van egy szakmám, azt nem tudom. De hogy kérdezni elfelejtsenek, az borzasztó. Én elmegyek színházba hétkor, hogy Mire onnan kijövök, a nagyjából kész eredmények fogadjanak, hogy ezt ne szenvedjen végig, amíg különböző elemzők beszélnek arról, amiről maguk se tudják, hogy miért beszélnek. Jut eszembe az az illető, aki ebben a sávban beszélt még korábban, ő hirtelen, hát hirtelen. Apa lett, úgyhogy gratuláljunk neki. Született neki egy lánya, családjával együtt 120 évig. 06148909999 és egy felvetett vagy fel nem vetett témákban. Ez a Kejfei Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és a János Korhatáros műsora, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, süt a nap, kék az ég és által 25 fok lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Gratulálok Filipó Gábornak és a családnak! Nem vagyok egészen biztos benne, hogy hallja, mert ahogy én kiveszem, az alvás és az ébrellét állapotta majdnem úgy van nála, mint ahogy a gyerekénél. Akkor majd ön átadjak, köszönöm. Hát vagy valamilyen módon eljut hozzá. Ugye? Kívánok. meg kívánok. Megszeretném kérdezni Piala úr, hogy ön vasárnap megy választani? Most úgy vagyok, hogy iszom egy unikumat és elmegyek. És ha nem titok, akkor kide? A karácsonyra, de lehet, hogy két unikumat iszom. Köszönöm szépen, viszont hallásra! És ha ma fölveszi a telefont, ezt neki is meg fogom mondani. a focit, néztem és untam. Jó reggelt! Jó reggelt Péter. Hát, Tegnap lett volna délután a Bolgárnál a, a civil rádióról, meg a este volt a Jörök Mária a szubrádióban elmondta, hogy miről van szó. Szóval, hát azért nem tudtam betelep, próbáltam magamra lenni a magamra erőt venni a szubrádióban, a Bolgárhoz, de egyszerűen, hogyha ilyen támadási felületeket hagy, hagyunk magunkkor, ugye, hogy ez a szövegzenarány, meg a magyar zenarány, nem tudtam volna mit mondani, mert, mert hát tényleg vannak dolgok, amiket be kell tartani, na hát szóval erre tényleg oda kell figyelni minden. Péter, szóval... ez süket beszéd. Hát, ez a rádió sajnál. nem régen rezsi nyert. Rezsipályázaton nem nyerhetne hát. olyan rádió. Figyelj, Péter, legyünk egyszerűek. Ezt ne sajnáld. Azt De... kell, hogy mondjam, hogy az nmhh ról én vagy jót, vagy semmit. Azok az emberek, akikkel én az ügyben szövetkeztem, hogy segítenek nekem, azok engem nem hagytak cserben, mert ez nem egy szövetség. Az a szocialista összeköttetés, amit én kértem tőlük, és amely alapján adott esetben a rezsipályázat eldölt, hogy olyat is mondjak, amit nem kéne, ugyanilyen alapon ez a rádió frekvenciáját is megkaphatta volna. Máig nem tudom magamnak megbocsájtani ezzel összefüggésben, vagy ezzel nem összefüggésben, hogy egy vödör vizet nem öntöttem, tavaly decemberben rohállant Stop loving me. Stop loving me. I own one of these Stop loving me. Stop loving me. I own one of these Pontosan tudod, Péter, hogy működik a hatóság? Ez ugyan nem az, egy másik, de hányszor voltál az ORTT-n panaszbizottság Most azt mondják az okosok, hogy írják ki minél hamarabb a pályázatot, és induljon rajta a civil rádió, ám induljon rajta... azoknak az embereknek a szemébe nézni, és azoknál az embereknél pályázni, akik egyébként ezt a döntést hozták. Menjek el a miniszterelnökség fogadására, a és is maradjak ott, pontosan annyi ideig, amíg a Gulyás Gergely beszél, és amikor szólásra emelkedik Rogán Antal, akkor <kül> rájuk az ajtót. Ez nem így működik, barátaim. Egy telefon még belefér. Péter az, amiért te nem telefonáltál be oda, az pontosan nem az a Péter, aki egyébként te vagy. Egy felnőtt ember, mint én, egy dolgot tehet, megpróbálja az érzelmeit kordában tartani, és ezzel együtt megpróbál objektíven jelenteni a matrózoknak az árbockosárból. Ahogy eddig, túl is ezzel fogok próbálkozni. Önök majd eldöntik, hogy milyen sikerrel. Tösszük. Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Véleményem szerint erre a frekvenciára valakinek szüksége van. Igen. Ja. Jó reggelt lehet! Azt kérdezem Öntől, hogy. Ön politikus? Halló? Azt kérdeztem, hogy ön politikus-e? Nagyon rosszul hallom, de igen. Akkor visszaívom. Azt vagyok, azt Akkor Lehet? Most jobb, Most jobb. Azt mondta, hogy talán igen. Azt kérdezem önt, hogy érte a politikához. Na, azt hiszem, igen. És ezt mind méri le? Mind mérem le? Aha. Hát egyrészt azon mérem le, hogy, hogy tudom-e értelmezni, hogy valamilyen racionális, vagy kezelhető irracionalitást is figyelembevéve, politikai eseményeket, másrészt pedig, hogy a jövőre vonatkozóan vannak-e olyan előrejelzéseim, amik úgy a békezésből be is jönnek. van beszélni, azért elég jól megértjük egymást, hiszen az egy fontos dolog, hogy ha ön naponta politikai totózna, de nem tárná mások elé ezt a politikai totózást, ha este visszanézné azt, hogy hány találata van, akkor azért az valamilyen képet alkot őről. Öm, rossz a példa, de mégsem tudnám jobban megfogalmazni. Öm, magamban totózgatok, totózgatok, igen. Tehát, És amikor talán... totózik, akkor például ugye az ön orrának, ugye egyebek közül például, hogyha igazán szakmabeli, ha igazán benfentes a szó legjobb értelmében, akkor nem elég tudnia hogy az atalanta meg fogja verni a kájárit, hanem azt is tudnia kell, hogy a kájári rosszul áll, ott tulajdonos csere volt, egy furcsa orosz ember jelent meg, akinek egyébként az előéletében számtalan negatív dolgot lehet olvasni. Mi van akkor, hogyha ezt a mérkőzést, amely központi jelentőségű a Kályári életében, az Atalantának a helyzetét pedig nem változtat, megvásárolják. Na most az, hogy milyen erőt képvisel az Atalanta és a Kajári, arról el tudom képzelni, hogy ön tökéletesen tudja, de az, hogy ezt a konkrét meccset megbundázzák-e, és ha megbundázzák, akkor annak megfelelő eredmény jön el létre, na az az az igazi tudás, amit nem tudom, hogy az ön Totó eredményeiben este, amikor megnézi, hogy hány találata volt, ott látja-e vagy sem. Igen, erre téloztam, amikor azt mondtam, hogy a Megfelelő mennyiségű irracionalitás beleszámítva. Persze, tehát ez mindig úgy van, hogy ugye minden olyan eseményel kapcsolatban, aminek emberek a főszereplői, csak korlátozottan tudunk előre gondolkozni. Ezt mindig hallgatóimnak is el szoktam mondani. De én... már csak megint telibe találta. Ezt hogyan lehet elmesélni valakinek, aki ezt tanulja, de még nincs benne a gyakorlatban? Úgy, én azt szoktam példaként nekik mondani, hogy a, ha az ember racionálisan viselkedne, akkor ugye egy olyan összefüggést felállíthatunk, hogyha esik az eső, akkor az emberek esennyűjt visznek magukkal, vagy kaput és kabáttal mennek ki az utcára, mondjuk, vagyis valahogyan mindenki védekezni fog az eső ellen, ugye a ezt mondja. Ezzel szemben azt mondjuk, amikor esik az eső, akkor van egy rakás olyan ember, aki nem azért nincsen nála ernyő, vagy kapuclis, kabát, mert szépen elfelejtették, hanem azért, mert kifejezetten szeretnek, eláznak. Mert attól az is megöndörödik a hajuk, és úgy gondolják, hogy szexibbek, vagy éppen szerelmesek, és szeretnek az esőben andalogni és elázni és ezennyi más olyan, olyan, olyan ok van, vagy olyan motivum van, amit a racionalitásban nem számíthatunk be, de mint irracionális elem, az emberi viselkedés részlet. Vagy a politikai eseményeknél is, amikor a jövőre vonatkozóan gondolkodunk, akkor felállíthatunk racionális modelleket, és ehhez számba vehetünk irracionalitási tényezőket, amik segíthetik az előrejelzést, vagy éppen meg is szápolhatják azt. Ugye ezen a héten leveleztünk a civil rádió sorsa kapcsán, ezt most csak megemlítem, ennek apropóján azt kérdezem, hogy... A személyes sorsára mennyire vonatkozik mindaz, amit a politikai előrelátás kapcsán kérdeztem. Benne van természetesen a civil rádió, de nem a civil rádióról kérdezem. Már én a jövőben mit fogok csinálni. Nem, nem, nem. nem, nem, nem. Az egész sor... van, nem a permanensen a sorsának az alakulása. Különös tekintettel arra hogy minden egyes cselekedetével elvileg az előbbre jutását és az ejtését is lehetővé teszi, miközben az ember azért a jobb pillanataiban ebbe permanensen nem gondol bele. Igen, én, én akkor a jobb pillanataimat érem általában, <gül> de nem nagyon <gül> szoktam belegondolni. Tehát persze van, amikor szembesülök azon, hogy mondják nekem, hogy hát megőrültél, miért ezt, és ezt teszed, hát hogy ez milyen zseniális húzás volt, de az ember ilyenkor inkább ösztönesen, tehát én igyekszem, ha ez így nem hangzik túl nagyképpen a politikában, azt hozni, amit, amit valóban gondolok, hogy ami a személyiségemből... Hadd meséljek önnek egy példát én megpróbálok nem középen állni, ugye tőlem sose állt távol az igazságosztás, szegény anyám kárhoztatott is érte. Elsősorban egyébként nem az igazságosztás okán, hanem, hogy ebben az országban az ő tapasztalatai alapján az igazságosztók rossz sorsra jutottak. Ez egy ilyen család volt. Ez így eddig fogható, ugye? Igen. Alapvetően mi kell az igazságosztáshoz? Én azt gondolom, hogy a tények ismerete mérhetetlen empátia, és valami olyan belső érzék, amely meghaladja mindazt, ami a tényeken alapszik, az valahogy valamilyen olyan immanens, de most nem fog több ö, latin kifejezéssel élni, ö, amely lehetővé teszi, hogy ott egy olyan ötvözet jöjjön létre, amelyről egyébként mások is azt gondolják, hogy ez az igazság, független attól, hogy egyébként ezt hangosan bevallják-e vagy sem. Követhető vagyok? Igen. Volt Debrecenben egy történet, ahol elítélték a Fidesz törvényellenes plakátolásért, ezt lehozta az RTL klub, és az RTL klub ellenzéki logikája alapján arról volt szó, hogy erre, erre nem a Fidesz reagált, hanem erre az ellenzék reagált, amely ugye örült, és öröme kifejezése közben elmondta, hogy egyéb iránt pedig eh, ők a saját plakátjaikat addig nem fogják leszedni, amelyeket szintén törvényellenesen raktak ki, amíg a Fidesz eh, eleget nem tesz a törvényben foglaltaknak, amire a Fidesz azt mondta, hogy ő le fogja szedni a plakátját, de föl fogja jelenteni az ellenzéket. Én másnap eh, ezt a történetet eh, halván elküldtem a sunyiba az ellenzéket, mondván, hogy miféle nem norma követő magatartást tanúsítanak, miközben egyébként azt mondta az ellenzéki ember, akinek Varga Zoltán, Valószínűleg a hajda volt pszichológusomoká jegyeztem meg a nevét. Azt mondta, hogy ők milyen jófejek és törvénytisztelők, amit végképpen nem értettem. Tehát, hogyha ma az a jó fejesség, hogy valaki nem törvénytisztelő, miközben jófejnek és törvénytisztelőnek tartja magát, hát ám legyen, Uh, ám de hosszabban beszéltem erről, semmit a Fideszről, amelyről talán egy szót nem beszéltem. Ezt a műsort halván egy hajdani, liberális központi figura azt írta nekem, hogy belehallgatott véletlenül a műsoromban, egyébként ez máskor is előfordult vele, és hát ezzel az alapállással az ellenzék ma sehova nem jutna, uh, amit én nyújtottam, mert hogy média ellenszél, meg minden ellenszél, és olyan vagyok, mint a 80-as évek beszélője, bár ne lett volna az se így. Igen, ezt én dicséretnek vettem, de aztán este a Krista azt mondta nekem másnap, tehát imáron két nap alatt történtek után, hogy nekem ebben amit mondtam teljesen igazamban, de azért ne feledkezzek meg arról, hogy közben a Fidesz volt elmarasztalva, és az az én történetemben korán sem kapott akkora hangsúlyt, mint mindaz ami utána volt. És aztán elgondolkodtam azon, hogy én itt most a nernek a rabjává váltam, amit egyébként nem ismerek, vagy vajon milyen logika volt az, ami engem vezérelt, és mára megráztam magam, de azon gondolkodom, hogy számtalan hasonló esetben a logikám miért működik így, és hát jelenleg is ennek a megfejtésén dolgozom. Nem tudom, mennyire volt érthető a példám. nekem hát, ez jól mutatja azt, hogy ami a magyar politikának az egyik sajátossága, most már jó pár éve, hogy egyre kevésbé az a fontos, hogy ki mit mond a tartalom szempontjából, hanem mindenki azt vizsgálja, hogy ki mit Miért mond? És mindenki a motívumokra kíváncsi. Ha egy ellenzéki politikus mond, vagy akár egy kormánypárti politikus mond valamit, akkor nem azt nézik, hogy az, amit mond, az önmagában igaz-e, hanem mindenki azt mondja, na jó, ezt azért mondja, mert ez és az, ővel kapcsolatban, és nyilván az már ön is azt vizsgálja, hogy én ezt most azért mondta el, vagy azért... Nem gondoltam, hogy tartalmilag teljesen rendben van. Hát, tartalmilag rendben van, de hiányzott belőle az első elem, tényleg, ami, ami a kiinduló pont. És én ezt tulajdonképpen egyetlen egy ok, tehát az, azért is vetettem föl saját magamnak, mert arra azt értem benne tetten érni, hogy valamit elfogadok abból a rendszerből, amit egyébként ebben a mértékben nem fogadok el, de mégis a cselekedeteimből más következik. És azt kérdezem ennek kapcsán öntől, mert nem magamról akarok beszélni, csak szerettem volna egy magamra terhelő példát mondani, hogy ön a saját tevékenysége folyamán mennyire látja át azt, hogy a saját logikája alapján működik, egy csapatnak a logikája alapján működik, aminek most a tagja egy másik csapatnak a logikáján alapján működik, amitől jogilag el kell határolni, a magát, de közben mégiscsak oda tartozik az Magyarország és az ön politikai családja. Ebben a rengeteg logikában mi alapján születnek meg azok a döntések, amelyek alapján döntések születnek, illetve elhangzanak mondatok? Hát ez attól függ, miről van szó? Hát persze ez, mindig másról. Nyilvánvalóan vannak olyan intézményi kötöttségeim, amikor saját logikám alapján működöm, hanem, hanem egy csapat logikája alapján, mondjuk ha most engem kérdez, bármilyen bizottsági döntésről az elmúlt öt évből, akkor nem a saját logikám alapján nyilatkozom, hanem annak a csapatnak, az Európai Bizottságnak a logikája mentén, mert ez az intézményi kötelezettségem. Ha egy, egy sor kérdésben a, most a saját logikám mentén tudok nyilatkozni tíz évvel ezelőtt a kérdezett, akkor a magyar belpolitikai kérdést kérdezett, akkor az esetek nyilván az a csapat logikája alapján nyilatkoztam. Most ez nem annyira erőse, És nem a rengeteg közös. logika mögött egyfajtában érzékeli saját magát? Nem mindig. Nem mindig. És de akkor nem mindig. érzi magát elveszve? De van, van, van olyan, amikor úgy érzem, hogy, hogy annyit követel már a lojalitás, ami, ami az én személyiségemnek már sok vagy, szóval, hogy hol vagyok ebben én, de, de hát ez, ez, ez így van, tehát ez... Azért nem, nem, nem, ha az annyira lenne már, ami, amivel már végképpen tudnék azonosulni, akkor, akkor valószínűleg meg nem is folytatnám. De eddig még volt olyan, amikor több volt, volt olyan, amikor kevesebb, de a kritikus szintet soha sem ért el. Jó, egyszer előfordult arról beszélt is hosszasan eh, annak idején, még ezer éve. tekintetben eh, valószínűleg egyébként az önkompromisszum készsége nem alacsony. Mint azt is megállapítottuk, az ő is magas. Igen, ez így van. Azt nekem értenem kéne például, hogy Magyarország miközben elmagyarázzák, de például ezzel kapcsolatban az az illető, aki biztosan lesz Magyarországnak egészen más, mint a külügyminiszter, hogy a Törökországgal kapcsolatos uniós döntést Magyarország átmenetileg miért blokkolta. Azt nekem értenem kéne. Hát ezt nem tudom, ezt, ezt, ezt simán el tudom képzelni, hogy nem, nem tudom, ki volt ott ezen a, ezen a megbeszélésen, de ugye a, a biztos jelölt, ő az állandó képviselet vezetője, én nekem úgy tűnök, Jó, a Sziató bevallotta, hogy blokkolta, a biztos jelölt pedig azt mondta, hogy ez fake news. I, igen, hát lehet, lehet, hogy valaki egy biztos jelölt, nem tudott volna, hogy... E, e, nem tudom. Nem az tudom, ember időnként kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja, hogy mi a vélemény? Persze. Persze. Hát nem, nem, azt tudja, hogy mi a vélemény, csak kimarad az információ egy fázisából. És akkor miért a, mond, mond valamit, és miért nem csinál? föl fölnem benne a telefon. Tehát azt megérti, hogy én egy ilyen szituáció után furán nézek ezekre az emberekre, mert azt mondom, hogy most elnézést, de két külön kapura játszanak, miközben egy csapatban vannak. Ez hogy van? Hát ez... ez most én, velem van a baj, hogy állandóan mindent azért, érteni vagy akarok? Nehéz helyzetben, azért vagyunk nagyon nehéz helyzetben, mert nem tudom az egész esetet, nem ismerem, illetve hát én is csak ezt olvastam, de ha jól emlékszem, akkor Várhelyi volt az első kireagált Igen, igen, igen. És, igen, és igen, utána Igen. Mondjuk csak egy teljesen hipotetikus modell felvázolva, el tudom képzelni, hogy, hogy várhely Oliver nem tudott arról, hogy Szijjártó Péter Budapestről közvetlen utasítást adott mondjuk a blokkolásra és akkor ez kimaradt, ezért nem is tudta felhívni fiátort, hogy mert nem tudott volna. Ilyen előfordul uh, egy állandó képviselőnek egy nap 50-60 ügyet kell párhuzamosan vinnie, nyilván maximálisan igyekszük volni. Én ezt értem, el... de vajon az, az a mondat, mely szerint tévedett, annak valahol el kell hangoznia, vagy az abba reménykedik ilyenkor az ember, hogy ez elvész a dömpingben? Hát el. Képességgel elhangozhat, hogyha valaki sarokba szorítja és megkérdez, hogy akkor most ebből mi az igazság, de én nem láttam, hogy bárki sarokba szorított volna bárkit. Tehát ma... Nem, de ahhoz de mondjuk alapvetően rendelkezésre kell állni, azért nem mindenki olyan készséges, mint adott esetben ön velem. Tehát azért ennek a jelentősége, tehát az önmagában az, hogyha a magyar média meglát egy fideszes politikus, és akkor mindent megkérdez tőle abból adódóan, hogy annyira kritkán lát fideszes politikus, hogy akkor aztán minden bőrt lepróbál róla rángatni, abban van valami egészen morbid. Jó, de lehet, hogy így van. Nem tudom, tehát én nem tudom a folytatását se a történetnek, tehát nyilván, hogyha ha a akarnák, akkor valakinek azt kellene mondani, szépen, hogy szépen... Oké, okay, akkor most senki. ezt az egész történetet máshonnan nézve. Azt árulja el nekem biztosul, hogy most nekem el kell -e kezdenem rettegni a, a, a szírhatárokon történtek okán, hogy elindul a menekült áradat ismét Európa felé. Most egész másról kérdezem, de ugyanarról. Ö, akár lehet is, amennyire én tudom. Erdogan most éppen az a hogy 3,5 millió Menekültet eresz Európá. Ugye nem csak a szírhatárnál, Törökország egészében vannak menekültárak, ahol, ahol több, több milliónyi szíriai és valószínűleg más országbeli menekült vagy migráns is van. Ön érti azt, ami ott zajlik? Már most, ami a, a, a szíriai. Aha török határozva. Ugye azt tudjuk, hogy a magyar eh, hallgatókkal ön folytatott egyeztetést. Ön elvállalna -e bármilyen külpolitikai feladatot azon a területen, és ha igen, akkor kinek az érdekében és hogyan járna el? Tehát, hogyha önön múlna az, hogy ott kialakuljon egy státuszkó, akkor azt el tudná mondani, hogy miközben ennek a realitása momentán kicsi. Az mi lenne? Hát én most a jelenlegi felkészültségi állapotamon azt tudom nagyjából elmondani, hogy... hogy, hogy Jó, itt állj el... meg, az ön felkészültségi állapot egy tízes skálán ön szerint nagyjából hanyas. Hatos mondjuk. Ez most azt kéne, hogy oda utazzon és előbb meghallgassa a feleket, hogy ez nyolcas legyen? Vagy ez nem, lényegtelen? nyolcas legyen, ahhoz azt kellene, hogy most céltudatosan mondjuk két óra alatt átásom az elmúlt három nap erre vonatkozó híreit. Utána elmennék oda, és akkor szerintem egy 9 A hatos jön. az azt jelenti, hogy a sajtó alapján vagy más alapján is bír információval, mert a hatos nem olyan sok, de nem is olyan kevés. Sajtó alapján, sajtó alapvetően sajtó alapján. És hát aztán a, a, a, a politikai agy alapján. Tehát el tudom képzelni a hírek alapján, hogy milyen logika mentén működhetnek a dolgok. Mi lenne ott az ön véleménye szerint ideális a hatos ismerete alapján? Hát. Most így a hatos ismeretem alapján én azt mondom, hogy, hogy ideális, azt nem tudom, hogy lehet -e, de az, ami előrelépés lenne a mostani helyzetben, az egyfajta stratégiai döntés ar arra vonatkozóan, hogy mi legyen a kurdokkal. Most vagy úgy általában? Általában. Az meghatározza azt is, hogy most mi legyen. Igen. De, de által... abban, amit ön mond, abban az van benne, hogy akkor ez jó lenne, hogyha így lenne húsz év múlva is. Igen, az általános ezt jelenti, igen, a stratégiailag. Ugye furtok élnek Szíriában is, Törökországban és Iránban is. ugye Nem véletlen, hogy Irán rögtön egy be nem jelentett had, hadgyakorlatba kezdett a török-iráni határon, ami, ami egyrészt jelenthet egyfajta a, a védekezési potenciál erősítését is. Hogy esetleg a török csapatok áttérnének a, a határon túlra, akkor vissza tudják őket verni. Másrészt pedig jó alkalmat szolgáltathat egy hadgyakorlat arra is, hogy az ottani kurd lakosságon, amíg mindenki Törökországgal foglalkozik, addig az ottani kurd lakosságon gyakorlatilag fogalmazunk. Erdogán hirtelen vagy nem hirtelen milyen konstelláció alapján jött, el, jött rá arra, hogy eljött e tekintetben az ő ideje? Hát ha hinni lehet a világ tudósításainak, akkor, akkor attól kapott vérszemet, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a, a, a kurdok, akik eddig nagyon erőn, Erős amerikai támogatottságot élveztek, most, most egy kicsit magukra lettek hagyva, legalábbis szavakban, vagy egy, egy tweet 15 ami ami úgy tűnik, hogy a, a törökök számára elég volt arra, hogy akkor... Kormány... Azok a kurdok, akikről én úgy tudom, de az ön hatosa több, mint az én hetesem, mint közben nincs hetesem, hogy a kurdoknak központi szerep jutott az ISIS megfékezésében, vagy igen. permanens féken tartásában. Igen, igen, igen, igen. Észak-Irak, Észak Észak-Szíria és Győ törökország térségében, a kurdok nagyon komoly szerepet játszottak abban, hogy. Az Ami számállam... azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok erről azt gondolta, hogy ennek a jelentősége csökkent vagy megszűnt, a kurdokat már nem kell annyira támogatni, az ISIS ki tudja, az már nem hamu alatt parázdik, és ettől hirtelen rájött az Erdár arra, hogy akkor hajrá. Akár ez is lehet, ez az egy másik mózanat, ami nem biztos, hogy ezzel összefüggésben van, de érdekes is lehet. Ez a ezek a kurdisztáni területek közül vannak olyan régiók, amelyek kifejezetten gazdagok szolgázban és kőolajban. Ez is adta eddig ennek a stratégiai jelentőségét, és itt itt is lehet valami, nem tudom. Jó, de amiről például... ön beszél, az egy határevíziót is jelent, mert attól, mert megtámadják a kurdokat, attól ott még török érdekeltség közvetlen nem jöhet létre, hiszen az nem lesz Törökország része. Hát, Vagy igen? Sok minden láttunk már a politikában. Sok nem, nem, nem olyan messze tőle, ott van az, izrael, az izraeli Palesztin Konfliktus, ahol, ahol aztán folyamatos határeviziók vannak, ha vagy ahogy teszik az elmúlt 70 évben. Tehát ez, ez, ez nehéz. Ezt nem, nem tudom megítélni, hogy mi lesz ennek a vége, mint hogy azt sem tudom pontosan megítélni, hogy, eh, hogy egészen pontosan a helyzettel kapcsolatban kinek mi a szándéka. A törököket érteni vélem. Tehát ők, ugye Erdoğan most arra hivatkozik, hogy valójában a szíriai háborús helyzet megoldását segíti elő az ő mostani akció. Ebben nyilvánvalóan benne van, az, hogy a örökországi kurt közösségek számára a felfegyverzett és amerikaiak által támogatott szíriai kurt közösségek tényleges vagy potenciális segítséget jelentenek. Ez egyébként, ahogy tapasztalom, magának Szíriának is is se tetszik, de Szíria maga nincs ebben az állapotban jelen pillanatban, hogy ezt nagyon hathatósan tudja érvényre juttatni. Na itt jön be a az az érvelése, hogy az ő fellépésük hozzá, hozzájárul a a szír polgárháborúságot, de, de ez lehetséges, egy olyan baráti segítség, amikor én azt mondom, hogy segítek önnek, mire ön azt mondja, hogy nagyon kedves vagyok, de köszöni szépen nem tart rá igényt. Hát a kurdok ezt mondják, azt nem tudom, hogy mi van. Tehát a hivatalos szíriai vonal, ők lehet, hogy úgy vannak arra, hogy nem bánják. Hogy És abban. amikor ez nagyobb fronton történik, mint amit előre lehetett sejteni, akkor a Trump azt mondja magában, hogy egyen bennye én ebben maradtam az Erdogannal, vagy ilyenkor mi van? Igen, hát ez. Ezt üzeni, hogy mit mond, kevésbé tudjuk, mint hogy mit üzen, és hogy gyakorlatilag most gazdasági szankciókkal fenyegetőzik Törökország, Törökországgal szemben, illetve a Török Lírának a, a megtörésével. De azt árulja el nekem, tanár úr drága, leendő mezőr, hogy Ön mit tudna tenni annak érdekében, hogy ez 20-25 évre megszűnjön? Mert ahogy én tapasztalom, de én teljesen hülye vagyok, csak látok, aztán másnapra elfelejtem az egészet, csak megint látom, akkor megint valami emlék felébred bennem, hogy ez ott egy olyan konfliktus, ami alapvetően úgy tudna megszűnni, ha Törökország kerülne máshova, vagy a kurdok. De mivel egyik se tett... valósul meg ennek következtében, az ott egy állandó konfliktus forrás. És akkor az a kérdés, hogy ő mit tud, vagy mit tudna, ami ezt kiiktatja? Um, ugye ez, ezért fontos, hogy nem a szavakon akarok lovagolni, de, de a konfliktusokkal foglalkozó irodalom egy jelentős része nem is azt használja, hogy egy konfliktus megszűnhet, hanem azt, mondja, hogy egy konfliktust kezelni lehet. Tehát, uh -huh. ha egy konfliktus létrejött. Rendben van, elfogadtam, mert És Arányban szűnnek meg ezek a konfliktusok. Olyan eljárásokat lehet kidolgozni, amivel Legalább azt lehet kezelni, hogy ne ezt találodjanak fegyveres konflikusát. Hát nézett, így előre nem tudom megmondani. Uh, nyilván ilyenkor a, a, a, valahogy meg kell próbálni rászorítani a feleket, hogy tárgyaljanak intézményeket, intézményeljárásukat találjanak ki, vagy egyezzenek bele ilyenek létezésébe, és ezzel próbálni hűteni a, az egész konfliktust. Gondolkodom, nem azért hallgatok, mert nincs mondandom, hanem csak gondolkodom. Akkor, amikor az Európai Unió ezzel kapcsolatban kiad tiltakozást, vagy nem ad ki tiltakozást, akkor azt minek függvényében és mivel kapcsolatban teszi, miközben egyfelől ezt látja, másfelől meg nem akarja az menekült áradatot? Hát az Európai Unió többszörösen is nehéz helyzetben van ebben a, közel kelet középkeleti keleti történetben, mert azóta mőtt a Donald Trump egy a, a, a hagyományos amerikai vonaltól eltérő ö, regionális politikát, itteni regionális politikát ö, kezdett el ö, kialakítani, azóta az Európai Unió többször van konfliktusban az, Európa, az Egyesült Államokkal, mint ahányszor felem. És a, azok, a, azok a megoldások, meg azok a korábbi uh, egyezmények, amelyek az Európai Unió külpolitikájának lehet ilyenről beszélni, hiszen itt azért a 28 tagállam közös nevezőjéről van szó, uh, tehát ezen a külpolitikájának az alapját jelenti, ezek sorra bomlanak fel, Ugye az egyik ilyen volt az Iránnal megkötött uh, megállapodás a nukleáris uh, erő hasznosításáról, a másik ilyen ez a törökország szíria Kurdisztán körüli megállapodás, és szerintem az Európai Unió ilyenkor próbálja egyben tartani a saját tagállamait, és egy közös külpolitikai opciót kínálni, illetve kifelé is azt mutatni, hogy létezik külpolitikailag is egységesként kezelhető az Európai Unió amikor egy orvos operál, akkor számtalan dologba beavatja az ember, de amikor operál általában nem beszél, bár én már voltam olyan műtéten, hogy közben is beszél. Nekem mekkora közöm van ahhoz, hogy ebben a közösségben Magyarország hogy viselkedik és miért? Hát közvetlen tehát hol van az, hol van az a navracsis, aki egyébként, a navracsis sem mindig navracsis, de hol van az az orvos, akihez én a legjobban kötődöm, aki előtte is mesél, alatta is mesél, miközben nem mesél többet, mint amennyire operál, és beavat engem olyan mértékben a velem kapcsolatos dolgokba, amiről ő azt feltételezi, hogy, hogy az az én gyógyulásomhoz, a saját magam állapotához való viszonyulásban fontos. Gondolja, ki az, aki, aki értelmezi a magyar... Hogy hol van egyáltalán annak az igénye, hogy ez megjelenjen, hogy ne rákérdezzenek, hogy ezügyben Várhelyi Olivér ne kerüljön hülye helyzetbe a saját külügyminisztere által, és a külügyminiszter is mérkésik ezügyben 24 órát, miközben ő el tudja mondani, hogy ez miért van így, mert ő az az orvos, aki nem beszél közben, én pedig azt szeretném érteni, én pedig az egészet érteni akarom, amire azt is lehet mondani, nekem nem kell mindent érteni, de hát ez, ez, ez viszonylag nehezen fog menni, mert ez a vágyom, ez permanensen megvan. Hát ezt ez nem. Ez... Mit nem jelenített tudom, meg hogy... Magyarország a többi tagállammal szemben, amit nekem meg kell értenem? Ő, valószínűleg úgy nem tudom. Tehát most nem, nem ismerem a hivatalos indokolását ennek a vétónak. De biztos van valamilyen jellók mentén, valahogy a török, török régióbeli érdeketre hivatkozik nyilvánvalóan, vagy azt mondja, hogy a törökország által elmondott dolgok, volt ja, egy konkrét példa, de ez nem biztos, hogy így van. Tételezzük fel, hogy nekünk vannak olyan török érdekeink, amilyen török érdekei másoknak nincsenek, vagy másoknak is vannak, de nekünk ez fontosabb. Ön egyébként el tudja azt képzelni, miközben ez nem egy film, hogy mi ezt megjelenítjük, dacára annak, hogy a kurdok ennek nem fognak örülni, közben néhányan meghalnak, Istenem, de nekünk van egy ilyen érdekünk, majd amikor az a közösség, aminek a tagjai vagyunk, azt mondják, hogy ők ugyan értik, hogy mi mérviselkedünk így, de nem, de még mégis ebben a közösségben tartósan ez nem fenntartható, és akkor mi abba hagyjuk ezt a viselkedésünket, miközben célt nem értünk, de kifejeztük ezzel lojalitásunkat másodjára a közösség iránt, elsőre pedig az iránt, akit a többiek agresszornak tartanak, és akkor ebben létrejön egy olyan egyensúlyi állapot, amit ők egyensúlyi állapotnak tartanak, én pedig próbálom megérteni. Hát én szerintem biztos, hogy valamivel megindokolt nem tudom, hogy milyen tanánskodáson szóba ez a közös nyilatkozat. Valamivel megindokolták a, ma a magyar delegáció, megindokolt a magyar álláspontot. Az egy más kérdés, hogy a magyar nyilvánosságot érdekli -e ez a dolog. Én nem láttam, hogy ez olyan nagyon nagy felháborodást váltott. Ó, nem, nem, nem ez, ez nem, ez nem annak a kérdés, ez az én kíváncsiságom. És szerintem... Hirtelen visszagorva arra, arra, amit a múlt héten beszélgettünk, egyetlen egy dolgot akartam kérdezni. Ön ugye mondta azt, hogy egy lehetőséget kihagytak, ami a trócsány ügyet illeti. Én arra rosszul emlékszem, egész egyszer elfelejtettem ezt, akkor megkérdezni, most megkérdezem egy héttel később, ha még emlékszik rá, de tartok tőle, hogy igen, hogy... Ott egyébként nem arról volt szó, hogy az uniós biztos a szóvivője által azt mondta, hogy ő új embert kér magyarul az a lehetőség, ami a parlamenti meghallgatás, vagy ha nem a parlamenti meghallgatás, akkor más meghallgatás elnézést, ha rosszul emlékszem, vagy jól emlékszem, de rosszul mondom azokat a dolgokat, amiket ön mondott. Arra nem is lett volna mód, hiszen egyébként a biztos kifejezésre juttatta azt, hogy ő ezzel az emberrel nem tud, vagy nem akar együttműködni? A meghallgatásra, így nem volt mód. Igen. Tehát a bizottság azt a döntést hozta, ez a jogi bizottság azt a döntést hozta, hogy a biztos jelölt nem, nem, nem mehet meghallgatásra, tehát nem mehet a nyilvános meghallgatásra. Igen. Én nem is erre gondoltam. Én arra gondoltam, hogy van egy bizottsági döntés, Igen. A, a parlament valamelyik bizottsága hoz egy mm -hmm. döntést, amit botrányosnak tartanak és elfogadhatatlanak tartanak, akkor én szerintem az egyetlen kvázi jogorvoslati lehetőség az, hogy azt kérik, hogy vegye a plenáris ülés. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy ez akkor is így van, ha egyébként a biztos azt mondja az elnök, hogy ő egyébként új embert kér? Tehát a kettő nem üti egymást? Akkor, szerintem kérheti. Hát a, a, a parlamentnek valamelyik politikai csoportja kérdez, ez más kérdés, hogy lehet, hogy nem fogják megadni ezt a lehetőséget. De eleve nem kizárt? De eleve nem kizárt. Értem, ez az, amit nem tudtam. Igen, igen. Tehát az, az volt a kérdés, hogy a ló léphet így. Vagy úgy csak Szerintem, a futól. Értem, értem, értem, csak ér... ha egyszerűen nem értek hozzá, akkor nem szeretnék értem. olyan benyomást kelteni, és biztos ismeri azt, amikor az ember megy lefelé a lépcsőházban, és eszébe jut valami, csak éppen már a navracs is meg a műsoridő nincsen ott. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Hogy van a centie? Köszönöm. Hogy van a centie? Hát most kicsit bizonytalan, mert nem tudom, hogy most éppen nagyon nem az Kérdezhetek egy rendes magyar kérdést? Igen. Ha tovább marad akkor tovább kapja a fizetését? Igen. De az tök jó, nem? És annak a tört részét kapja egyébként, amennyi idővel túlhúzódik. Te ez az ön nyugdíjából bele fog számítani? Tehát ugyanúgy, ugyanúgy, ebből a szempontból ugyanúgy viselkedik a biztos, mint egy miniszter, hogy addig, amed, addig a hivatalban, amíg új nem lép be, és addig kapja a fizetését, amíg az új lép. Jó, hát akkor a mezőőrséget egyelőre még fenntartom, jó? Tehát akkor azt most spájzolom, el, elrakom, mert ahogy látom ezt azért jobban szereti, mint a mezőrséget. Tehát az, az a gondolat még akkor távolabban öntől. Az meg -e. Jó, hát mert ugye ma október 11-e van, az október 31-e, az nincs olyan baromi messze. És a, és a jövő hét pént, péntek az hogy áll? Jövő péntek vagyok, Akkor igénybe venném az idejét. Ma nem, nem hoztam ki nagyon a sodrából? Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor dolgozzon éppen szóngáltam, viszont hallásra. Önök Navras és Tibort hallották, A 8 órás hírekkel valószínűleg 9 órakor fogom önöket megismerkedtetni most pedig a városliget ZRT támogatásával a városligett Zierti vezérigazgatójával való beszélgetés következik, ha megtalál a telefonszámát. lehet? Filmekben gyakran látni azt, ami Magyarországon és a Városligettel gyakran előfordul, másokkal nem mindig, hogy szóval, hogy te érted-e, és ha igen, tudsz-e, vagy akarsz-e azzal valamit kezdeni, hogy valamely komolyan vehető orgánum felmérést készített a Nézőpontintézettel, a Fialával, a Záveszri hogy hogyan viszonyulnak a Város Városliget Projecthez, beleértve, hogy természetesen nem ismerem a kérdéseket, amelyek alapvetően mégiscsak fontosak, de most éppen a 24.hu készített egy ilyen felmérést, és abból azt üzenték a népnek, hogy ez az önkormányzati választásokkal összefüggésben van-e, vagy sem, valami asszúgi, hogy igen, hogy a budapesti nép ezt elutasítja. Te természetesen nem annak függvényében ébredsz, hogy a 24.hu mit ír, és az a, a, a jobbik esetben az alapján se ébredsz, hogy éppen ki a főpolgármester, ugyanakkor a napi sajtóban elét kerül, és én azt feltételezem, hogy, hogy átfutod és, és valamilyen módon hat rád. Ebből azt a részt, ami elmondható, és az, ami egyébként praktikus, ha egyáltalán van ebben bármi praktikus, ha megosztod a néppel, azt megköszönöm. Hm. Hát természetes, hogy hat rám, azt hiszem, hogy mindenkire hatna, tehát ö, egyszer egy kedves barátom azt mondta, hogy ha már teljes immunitást vélek felfedezni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor legyek egészen biztos benne, hogy valami velem nem stimmel. Tehát ez természetesen most nincs. Úgyhogy ó, olvastam a fentemlített cikket, és sejtettem is, hogy már erről valamennyire beszélgetni fogunk. Ugye többször beszéltünk már közvéleménykutatásról és ennek az eredményéről, és nem is igazán feltétlenül szükségességét annak, hogy itt most bármilyen szakmai um, kérdésbe, vagy, um, vagy szemantikai kérdésbe menjünk bele, de ez nyilván mindig egy nehéz kérdés. Ugye a, a 24.hu egyetlen egy kérdést tett föl, ahogy én itt a cikket olvasom, támogatja el múzeumi negyed építését a városligetben. Akkor, Ugye, amikor mind... te ezzel találkozol, akkor azon elgondolkozol el, vagy elgondolkodsz el, hogy valójában ezt a kérdést mi szüli, amikor annak új aktualitása nincs, régi aktualitása sincs, és mégis permanensen előjön. Tessék mondani, mi ez? Ugye azért mégis Európa legnagyobb kulturális beruházásáról beszélünk, ami közpénzből valósul meg. Úgyhogy szerintem az egy teljesen természetes és elfogadható dolog, hogy egy közpénzből megvalósuló beruházás tekintetében a politika az nem egy figyelmen kívül hagyható dolog. És Igen, az is természetes, hogy a politikának vannak sűrűsödési pontjai, egy önkormányzati, helyhatósági választás az különösen ilyen, így nem meglepő, hogy a közpénzből, horibileg túl jelentős mennyiségű közpénzből megvalósuló. A város képét évekre, évtizedekre meghatározó beruházások, ilyenkor újra és újra a fókuszba kerülnek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, ezzel nincs is az igaz, egy világon semmi gond. Nyilván az egyik vagy a másik oldal a saját maga felemelésére, vagy pedig éppen a saját igazának az igazolására próbálja ezt behozni a, a közéleti. Médiában is ezáltal minél szélesebb körül elérést biztosítani. Ez azért a Liget projekt kezdete óta jelen van, egy egyre csökkenő tendenciát mutat, de az országgyűlési választások után mondtam is a kollégáknak bent, hogy a következő ilyen pillanat nem vagyok egy óriási jövőkutató, főleg nem politikai tekintetben, de nyilván az önkormányzati választásoknál ez téma lesz. Mint ahogy téma is lett, tehát a jelöltek majdnem mindegyikkel valamilyen módon véleményt nyilvánított a Ligetről, az, hogy ez egyébként jogilag helyes volt de nem volt helyes az ő következtetéseik, meg ígéreteik arra vonatkozóan, hogyha ők nyernek, nem ők nyernek, akkor mit kezdenek a projekttel, ez egy másodlagos kérdés, de biztos, hogy topikká vált. Ugye itt egyetlen egy, ami engem igazából elgondolkodtat, mert ugye nem csak azért vagyok felelős, nem csak azért vagyunk felelősek, hogy ez magas minőségben megvalósuljon ez a kormány döntés ami a Liget Budapest projektről szól, hanem arról is, hogy ezt a szélesebb közönséggel e, megismertessük. És én nekem a leggondolkodtatóbb feladat, hogy vajon ebben hol tartunk. Teljesen, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy teljesen egyfelé járunk. Tehát, e, tehát, hogy ebbe bizony ilyenkor mindig egy ilyen. Egy És hát e van benne, ugye, igen, ezt megért? Igen, bocsánat, igen. Mert azt jelenti, hogy, hogy még mindig nem sikerült teljes egészében átvinnünk azt az üzenetet, hogy mi is történik itt. És véletes nem azt érzem csak eredménynek, hogyha innentől kezdve százból 110 budapesti lakos azt mondja, hogy már pedig ez egy kiváló dolog, mert mindenkinek szíve joga, hogy véleményt alkosson erről. De ugye itt megint ugyanazzal a képzettársítással operál a költő, megint ugyanazzal a szorongásra erősít rá a közvéleménykutató, hogy be akarják építeni a Városligetet. És én itt ebbe a műsorba is többször elmondtam, hogyha tőlem azt kérdezi valaki, hogy egyetérte a Városliget beépítésével, egyetérte a Városliget múzeumi negyeté alakításával, akkor erre egy végtelenül határozott nemmel tudok felelni. És ugye mi ezért csináltunk a legkélezettebb időpillanatban 2016-ban, amikor azért azt hiszem, hogy sokkal inkább a média figyelme a Liget projektre irányult, és még, még nem is kezdtek el kinőni a földből e, intézmények, tehát az egész egy, egy váromány, egy vízió volt, e, kutatást, és szándékosan az ipsos akit azt gondolom, hogy nem lehet e, végtelen erős elfogultsággal vádolni, bár ez nem az én tisztem, hogy, e, hogy megítéljem. És akkor ott ugye egy kvalitatív és egy kvantitatív kutatást is végeztünk, egy 700 ös meg egy 800 ös reprezentatív mintán és ugye most pont itt van előttem, mert sejtettem, hogy erről beszélünk, úgyhogy kinyitottam, ahol azt mondja, hogy a Városliget használóinak 69%-a egyetért azzal, hogy új, korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a ligetbe, ha közben a park zöld felületeit is fejlesztik, és a területüket is növelik. És anélkül, hogy most közvéleménykutatási technikákba mennénk bele, ez nagyjából azt jelenti, hogy vadidegent megkérdezünk arról, hogy egyetérte a liget beépítésével, akkor a Józan és szerint nagy többségben azt mondja, hogy nem ért egyet, ha pedig megmutatjuk egészen konkrétan a liget Budapest terveit, elmagyarázzuk tételesen. Ezt értem. Azt tudnám nekem, hogy Európában van-e olyan irodalom, amely valamilyen hasonló politikai támogatással és elutasítottsággal kapcsolatos projekt megvalósítása ürügyén számodra, ha nem is bédekkerként, de adott esetben valamilyen guideként üzemel? Vagy nem nagyon van ilyen? Hát inkább történelmi példákat lehet erre mondani, ugye, hogy egy kifejezetten izgalmas dolgot mondjak ugye az Ejfelszárnak, Elfeltorony, Tehát Elfeltorony, annyira torony, régre ugye, kell visszavenni. Elfeljtorony Egyszer annyi, azt, amit most csinálsz, azt majd utólag megírod, mint egy, mint egy szakmai anyagot? Nem tudok erre most válaszolni. Vannak benne izgalmas momentumok, ez egészen biztosan így van. Egy, ugye az Elfeljtoronynál azért ott az alkotó, amikor megtudta, hogy ugye ideiglenes épületnek készült az Elfeljtorony is, és ott az alkotók közül valaki, amikor kiderült, hogy mégse ideiglenes, nem ott marad, akkor ugye felakasztotta magát. Itt azért ugye ilyenről nincsen szó, egyre azért talán nem, érzelmileg nem terhelt ez a kérdés, de Magyarországon is számtalan példa volt, ugye a Lánchídtól kezdve több beruházáson keresztül. Én beszélgettem kutatók vezetőjével, és egyetlen egy határozott dolgot azért megerősítettek az elmúlt 30 év összes kutatása alapján, hogy a magyar néplélekben nagyon erősen benne van az, hogy vágyja a változást, és egyébként amikor a változás megtörténik, azt egyébként kedveli is és szereti is, az odavezető úttal azzal vannak gondjai. És innentől kezdve nyilván azoknak az embereknek, akik az odavezető útban valamilyen szerepet kell, hogy vállaljanak, mondjuk a Városliget, ZRT, vagy személy szerint én is, ez egy gondolkodtató feladat, hogy ez egészen biztosan így lesz, egészen biztosan legitimálni fogja az eredmény, vagy pedig nem fog megtörténni ez a, ez a típusú visszaigazolás. Úgyhogy az embert nyilván gyötrik ezzel kapcsolatban kételyek, és az nyilván mondjuk könnyít, amikor, amikor mondjuk én most hétfőn kedden pavilont, amit Petőfi csarnoknak hívnak, és a helyére, hogy egy szánaépület épül, vagy ez csak egy vágyálom. Oké, okay. e ezt értem, hát azért az nem lehet, hogyha Budapesten is meg tudja teremteni a Müncheni viszonyokat. Azt kérdezem tőled, anélkül hogy ebben bővebben elvesznénk, mert ez nem hiszem, hogy számodra szerencsés lenne, de van olyan politikai elvárás, mely szerint a te szakmai feladatod közé tartozik az is, hogy magát a Város project nagyobb mértékben ted elfogadotta a budapesti körzeti, vagy körében, vagy ilyen, ilyen elvárás, ha van is, avval hál' Istennek nem szembesítenek. Szerintem ez nem politikai feladat, hanem ez szakmai feladat. Én mert, ezt értem, hogy, de attól még maga a politikai elvárást ott lehet, hogy figyelj egy nagy... Tehát hogy, hogy létrejöhet-e az a dualitás, hogy amit csinálsz jó, de közben mégis azért vagy csesztetve, mert annak az elfogadtatása nem ugyanolyan, mint amilyen minőségben valami létrejön, szerinted? Ha érthető a kérdés. Abszolút értem a kérdést, én szerintem ez hozzá tartozik a feladathoz. Tehát ugyanúgy, amikor valaki irodaházat fejleszt, vagy vagy kereskedelmi egységeket fejleszt, az, hogy ezt megismertesse a piaci szereplőkkel, és aztán értékesíteni tudja, és ennek az értékét a lehető legmagasabban tartsa a végfelhasználók, ami abban az esetben nyilván az irodabérlők mentális térképén ez a feladathoz hozzá tartozik. És ez e, ilyen szempontból nincs másként egy közberuházás tekintetében. Oké, rendben van. E, akkor azt kérdezem tőled, hogy anélkül bővelben kifejtenéd, ha nem akarod, és megértem, ha nem akarod, az önkormányzati választás, mint olyan, a Liget Project sorsát egy tízes skálán szerinted e, reál, ezt törölve, mennyire befolyásolja? A kommunikációs térben biztos, hogy befolyásolja, a, a beruházás tekintetében nem befolyásolja. Ugye okay. a... Akkor ami a valóságot illeti, akkor nézzük az őszi szünetre, ígérik a Városligeti Játszótér megnyitását, akkor itt egy pillanatra álljunk meg, és azt kérdezem tőled, hogy maga ez a játszótér, ez mennyire négy évszakos? Hiszen azért a, a, a, hát a mostan időt felté, a mostani időjárás ismeretében ez egy ragyogó dolog, ki tudja, hogy majd akkor milyen idő lesz? Hát annyira négy évszakos, amennyire egy játszótér négy évszakos tud lenni. Én gyakorló családapaként azt tudom mondani, hogy van az a téli honos esős időpillanat, amikor az ember nem igazán vágyik a játszótérre, de fölméri, hogy a lakásban mi történik, és ezért mégis inkább az ónos esőt választja, és kimegy a játszótérre, Úgyhogy én teljesen üres játszóteret még a legrosszabb időkben sem láttam de ettől függetlenül természetes, hogy egy tavasszi Oké, okay, akkor azt kérdezem történt, hogy mit jelent ennek a játszótérnek a tesztüzemmódja, amiről olvasok, hogy gyerekek ide igénybe veszik, és aztán valamit valószínűleg abból a Városliget projekt, illetve maga a cég észlel, és akkor valamit vagy változtat, vagy nem tudom, mit csinál. Mit jelent a tesztüzemmód mód? E pont, pont ez történik. Tehát az a helyzet, hogy játszótér gyakorlatilag készen van, az utolsó tájépítészeti munkálatok zajlanak még ezekben a napokban, de maguknak a játszó elemeknek a minősítése, nem csak a, a hazai minősítése, hanem a nemzetközi minősítés is, az most már egy-két hete. Mogy egy, egy példát arra, hogy mind változtattatok azért, mert egy gyerek azt mondta, hogy Benedek bácsi, ezért nem tudom is ízni. Tehát nem tudom megmondani, mert nem a volt. Egészen konkrétan a a játékoknál volt olyan hely, ahol felraktunk még többlet biztonsági hálót. Ugye itt azért vannak olyan játékok, amikkel Magyarországon még eddig nem találkozhattak a gyerekek, nem találkozhattak a szülők sem. Tehát egészen hatalmas, méretű, nagyon izgalmas és nagyon összetett játékok, amit most, hogy látom a gyerekeket rajta játszani a tesztizem alatt, azt látom, hogy nagyon jó irányba mentünk el, és nagyon izgalmas dolgokat hoztunk létre, de raktunk plusz hálókat, plusz hácsókat könnyebb megközelítést, tehát tényleg kifejezetten sok apró változtatást hoztunk létre azért, ami a gyakorlatban kiderült. Ugye a terv az mindent elbír, de tényleg az a kérdés, hogy amikor egyszerre 50-100 gyerek fölmászik egy mászókára, akkor egészen pontosan mi is történik. Ugye itt tényleg egy olyan Játszótéről beszélgetünk, ami még nem volt. Ez 13 ezer négyzetméter, ami önmagában egy hihetetlen méret. Ugye külön korosztályomként vannak elválasztva az egyes területek, tehát van olyan, ami kifejezetten a nagyobbaknak, akár a 12-13-14 éveseknek is szólnak, hiszen azért alapvetően nem ők a játszóterek fő. Célcsoportja ide nyilván testvérként vagy akár önállóan is szívesen eljönnek, és vannak olyanok, ami kifejezetten a kisebbeknek szólnak, vannak integrált játékok, ahol egészséges és a handicappel élők együtt tudnak játszani. De azt látjuk, hogy ez egy olyan attrakció, ami miatt önmagában nagyon sokan el fognak jönni, és most azzal készülünk az első időszakban, hogy animátorok lesznek a játszótéren, ez szokatlan, egy-egy játszóházban már találkozhattak vele. De itt most animátorok lesznek, akik a nyitvatartási időben, mert hogy ilyen is lesz a térnél, ez azért nem egyedülálló Budapesten. A, a, most ezt nem tudnám fejből megmondani, de nyilván azért alapvetően ez reggeltől sötétedésig uh -huh. nyitva lesz. És az animátorok segítik a szülőket is, és a gyerekeket is. Hogy mindenki a korosztályának megfelelő játékot használja, hogyha valaki valamelyik játéknál sűrűsödési pontok alakulnak ki, és túl sokan állnak sorba, akkor tud szólni, hogyha valamelyik gyerek úgy érzi, hogy a csúszdán szembe is lehet közlekedni, de a másik irányból érkeznek, azért itt nagy nagy sebességműrűs csúszda van például, tehát ott kifejezetten. Az egészségre káros, hogyha a félúton találkozik a két irányból induló gyerek, úgyhogy, úgyhogy ezekben az animátorok fogják segíteni a munkát. Ahogy látom, ez két hét múlva ezt. Ez az őszi szünet első, első napján e, megnyitja a kapuit. Nagyon drukkolok, hogy a mostanihoz hasonló kellemes őszi időjárás. Legyen biztos, hogy benne lesz még ilyen is, hogy most ez pont a megnyitás napján is így lesz erre. Nyilván ja, nem tudok. Ez az Olof Palme is vonatkozik, legyen. ahogy olvastam, hogy az ugyanezen a napon nyitja meg a kapuit, ha jól Így, van, így van, a Millennium háza néven október 26-án már kinyitja a kapuit. A, a jegyrendszer, hiszen a Mileneum házában a kiállítás maga, kiállítás az természetesen térítés ellenében lesz látogatható, az pedig már a jövő héten élesbe fordul, tehát már lehet előfoglalni majd jegyeket a Mileneum házába. Ami pedig a hétvégét illeti, azon kívül, hogy önkormányzati választások lesznek, már ma is déltől zajlik a 7. Kültőskalás fesztivál a Városliget legkülönbözőbb pontjain. Ez egészen a hétvégéig tart. Így van, így van, így van, így van, úgyhogy erre érdemes kilátogatni, azt gondolom a, elsősorban ugye a Vára környékén ö, sűrűsödnek ezek a típusú rendezvények, amiből jóval kevesebb van most már a Városligetben, mint korábban volt. Ezt itt a műsorban is többször beszéltük, hogy az egyértelműen cél, szeretnénk, hogy kevesebb és jobb minőségű rendezvények érkezenek. majd a teljesen megújuló Városligetbe, tehát egy, -egy maratonnak a rajtja, vagy egy, vagy egy, -egy, -egy színvonalas borfesztivál, de ugyanakkor mégis maradjon a liget mindenkié, tehát nem egy elitista liget létrehozása a cél, ahova 50 ezer forint nélkülbe se érdemes lépni. Ezért a tájépítészeti attrakciók természetesen mind ingyenesek maradnak, vannak ezzel kapcsolatban ellentétes hírek is, de, de ez nem kérdés a játszótértől kezdve a, a sportpályáig, minden az a, az a jövőben is a térítésmentesen látogatható. A Kejfejáncsi életében is történt néhány változás, ez és néhány más aktualitás kapcsán, majd a jövő héten kereslek a csütörtököt leszámítva, illetve a csütörtökön kívül. Kelemes hétvégét kívánok! Köszönöm szépen! Szia! Önök Györgyevics Benedeket hallották a Városliges Zrt. Vezérigazgatóját a műsort, vagy ezt a beszélgetést a Városliges Zrt. támogatta. Küldök egy sms Amikor nem veszi föl, addig önök telefonálnak, bácsi, hogy egy kis kérek. De most egy SMS-t hat egy az elhangzottakkal, vagy az el nem hangzottakkal kapcsolatban. Filipov Gábor köszöni szépen a jó hallotta, vagy átadták neki, vagy nem tudom, valamelyik. Tegnap jobb hangulatom volt, ma ilyen van. kis ilyen hullámvasúton ülök. Vagy nagyon. Jó reggelt lett? Mennyi még a tartalék? Szombaton még van egy nap, aztán vasárnapot, meg, meg be kéne érni a célba. Hogy tetszik lenni? Jó vagyok, voltam már kipientebb is, de, de amennyi szükséges, mint beletesszük. Ma túl azon, hogy csinálom a kampány dolgai, és csak adót még egyéb, Ugye ma van a kampányzárunk, hatkor hívunk mindenkit a Madástéren, nagy szeretettel, és szombaton pedig. Mi lesz a Madástéren ma hatkor? Kampányzáró rendezvény, ahol beszélnek az engem támogató képviselői, veszék és meglepetés kultúrprogram, és hát természetesen én is beszélek. És aztán szombaton pedig végigjárom 23 kerületet, mind a 23-at egy nap alatt, és mindenhol találkozom az aktivistákkal, az jelöletekkel, és ezte, este este 9-kor pedig fővárosi közgyűlés szombaton, igen, hiszen igen. hogyan lehetne szebben keretezni, igen. vagy ezt a cikluszt lezárni, mint egy szombat este 9-ről. Igen, ez egy aztán. nagyon érdekes dolog, mert tegnap szóba került ez, és a... Uh, uh, uh, Lugi Attilától megkérdezte, hogy először is valamiért azt hitte, hogy ez délelőtt van, de aztán kiderült, hogy ez este van, és akkor egy hallgató kérdezte, hogy elmegye, nem megy el, és aztán először úgy arról volt hogy nem megy el, aztán felvetődött, hogy talán mégiscsak el fog menni, mert ugye az önmagában meglehetősen érdekes, hogy ugye van itt egy sajtóközlemény, amely sajtóközlemény azzal a mondattal zárul, az ülés várhatóan határozatképtelen lesz, aláírva a Magdi Gábor főpolgármesteri helyettes, Arvos István főpolgármester, ami mindenféleképpen azt jelenti, hogy bizonyos szempontból vagy jósak, vagy valami olyasmit tudnak, amit ide is írhatnának, hogy mi vagy ők nem fognak elmenni, mert ebben a formában ez kicsit furcsa. Általában hát, az ellenzék de... szokta azt mondani, hogy attól tart, hogy határozatképtelen lesz. Ugye egyebek közt Arlós Istvánon és Magdi Gáboron is múlik az, hogy a dolog egyébként ne legyen határozatképtelen. Hát igen, meg ugye az van, hogy a főpogémest volt két hete, hogy ezt a megkívüli közgyűlést ezt a Én el, ezt a civil civila külön kértem ezt a mostani történetet, mert én igyekeztem, azt nem sikerült. De igyekeztem nem részrehajló lenni erről, mert egy mondatot majd megengedek, mert nem akarok nagyon hosszú lére engedni magam, de tényleg azon gondolkodom, hogy ez a cinizmusnak, vagy ez minek a diadala, ez a ma este 9 óra. Vagy ez a holnap este 9 óra. Ez, ebben van valami, ami kvint eszenciája annak a politikának, amitől én kurvára távol tartanám magam. Hát nézd, ö, így szértünk, tehát ö... Ja, két hét a... lett volna erre? Itt ugye két arról van, hogy X képviselő előterjesztése esetén igen, köteles. Igen, hány... Ugye én a zuglóban a Fidesz frakció kérdésére nem tudom hány ilyen ülést hívtam össze. Te eh, mit kezdesz azot... azzal a váddal, ami a legtöbbször elhangzik, hogy mit hívogat itt össze bármit a karácsony, amikor ő maga is alig járt el bizottság ülésekre és képviselő ülésekre, mert ez egy visszatérő momentum. Én csak nem igaz. Tehát az is visszatérni a momentum, hogy az van, miközben 4 milliárd van a számlánkon. Tehát, a fölsi közgyűlés ülésének a túlnyomó többsége részt vettem. Nem csináltam elő statisztikát, mert nem tekintettem ezt egy politikailag rendkívül fontos témának, de biztos, hogy 80 fölött van. Azokon, Én úgy tudom, értettem. hogy te viszonylag hamar eljöttél, már az követően, amikor ott úgy újval... volt. Nem viszonylag hamar, hanem akkor jöttem el, amikor, amikor lementek a nagyon fontos napireknek, és elkezdnek elsilárogni a polgármesterek, mert hogy van más hát most... jó Ezzel együtt is ugye volt ez az ügy, amiben ráadásul, ahelyett, hogy elnézést kértek volna a budapesti a fegyarasi közgyűlés bizottsági tagjaitól, akit félrevezettek a, a közösszerzési dokumentációban, szerintem egyébként nyokszabályosértő módon, ahelyett engem támadtak be, hogy én is megszavaztam, mint hogyha, az, mint hogyha nem, ugyanúgy megszavazta az összes Fideszes, meg a Jobbikos, meg az lnp mert mert a patkányügyi közbeszerzés, amelynek a témája, ugye ez a közbeszerzés, a témája rendkívülük ülésnek, az a, az a bizottsági anyag, ami elén került, abban valótlanságokat állít az előterjesztő, amelyeknek a valódisságát... Tehát nem arról van szó, hogy elhallgat, hanem arról van szó, hogy effektíve valótlanság van benne. Nézd, azt a nyertes konzorcium azt állítja, hogy neki voltak szükséges referenciái vidéki nagyvárosokból. Olyan. Ilyet, te tudod, hogy engem tegyetlen... hallgatnak ö, olyan emberek is, akikkel te nem egy közösséget képviselsz, de, Tudom, benne, de igen, de hát... azt írják, hogy közbeszerzési bizottság 80 üléséből 13-on voltál jelen. Hát ez együttesen nem igaz. Tehát most én nem, nem tudok most a számokat dobálozni, de ez egészen biztosan nem így. Jó, hát ne, nekem ezt írtam Jó. most. Hát én nem be tettem kockás fizetbe, ezt tudom neked mondani. Ezen az ülésen speciál ott voltam, és speciál úgy szavaztam, hogy a törvény szellemes szerint és betülek szerint csak és közül szavazni lehet, mert nem feltételeztem azt, hogy köztörvényes bűncselekmény követnek el azok, akik elévrakták ezt az előteresztést, ugyanis olyan referenciákkal bíraz a cég, ez a konzorcium, amely magánterületeken nem írtott. Csak közteteteken vagy közintézményekben csináltak. Alapszituációban az ember ennek eszébe se jut, hogy maga utána nézzen annak, amit egyébként szakanyakként beterjesztenek, miért is indulnak ki abból, hogy be akarják csapni. Ez egy kérdés. Hát, volt te, te, te, te, hát hogy mondjam, most már, persze úgy vagyok vele, hogy most már, vagy bármikor az életben elén rak egy figyelmes önkormányzat egy előterjesztést, akkor biztos, hogy le fogom szavazni, mert nem fogom, mert mert mer, mert ezt a tanulópénzt sajnos megfizettem. És mi ezt akartuk kezelni, erre volt két hét és a törvényi határidő utolsó napjánnak az utolsó órájában gyakorlatilag hívták ezt össze. Bizonyos szempontból egyébként az, az én eh, szombatinapomban ezt töképesen íveszkedik, mert én este 9 akartam megjelkezni a Városházára eh, azzal az üzenettel hogy akkor most itt vagyunk és visszavesszük a várost. Hát akkor így lesz vége tulajdonképpen. De kise ki se jössz, tehát ott baradsz már egészen hétfő. <há> Hát nem, nem, de szimbolikus értelemben ne fogunk érkezni, ez biztos. Uh -huh. És ez a kilenc? Ebben én ezt mit még... tettem? Azt érteztem, hogy nehogy már a kampány véghájájára előtt, az ellenzék még küldjön valamilyen fontos üzenetet, amikor még van hiradó, amikor még van nyilvánosság, csináljuk ezt az életle alatt. Hát ez, ez szerintem egy, egy, egy önvallomás, tehát attól, hogy mennyire ezt az ettől mennyire félnek, hogy egyáltalán bármitől félnek, amikor, amikor szóvá lehet tenni rossz döntéseket. Ez, ez erről szól. Tehát választás előtt egy nappal, nehogy már az legyen az utolsó eh, ami mérni a szavazókat, hogy itt valami nincs rendben. Én nekem hát egyébként egy... ezáltal egy óriási felkigát ugye letraktak a mellé, hogy nincs rendben, mert tekintettől, hogy másnap erről fog szólni az összes iradás a választás napján, mert hát eh, nyilván mi oda fogunk menni és fogunk erről kommunikálni. És hát imád nem lesznek ott ezek szerint. Hogy ott lesznek, akkor még jobb. Tehát nem mindnek a mi szempontunkból, a kampány szempontjából. Persze a politikai, ez a kampány olyan mértében szett, kezdte ki a politikai, hogy mondjam, a politikának a normalitással kapcsolatos határai. Tehát olyan szinten tébolyult ez a kampány, és olyan, olyan, olyan mére süllyedt, és olyan, olyan Hát tényleg ez, ez egyszerűen. Jó, erről én is szerettem volna neked két mondatot mondani, egyszer pró, egyszer kontra. Az egyik dolog az, hogy először fordult elő ezen a héten, hogy Várnai László bejelentkezett hozzá, mondjuk engem különösebben nem dobott fel, hogy az NMHH nem hosszabbította meg a civil rádió frekvenciáját, de ez azért az én szakmai tevékenységemben egy tízes skálán, én azt gondolom, hogy talán kettes alá látszott, és az is sok. De emiután nekem ilyen jellegű kötelezettségem nincs, szerződésem nincs az önkormányzattal, és a belső hangom se diktálta. Az, hogy ő annak az ellenkezőjével, amit te állítottál, és Tóth állított, és ami messze meghaladta azt, ami még az én E, valamivel, tehát hogy, hogy mondjam? Tételezzük fel, hogy az én ismeretanyagom az másra is vonatkozott, mint ami kommunikálva lett, a, a, vagy kommunikáltak a, a hangszalaggal kapcsolatban, mert voltak olyan hangsúlyok, amelyek az itteni beszélgetésben is jelentkeztek a szociálstakkával a nehéz együttműködéssel, de ez odáig nem terjedt, mint amiben gyakorlatilag megerősítette annak a tartalmát a várnai, és azt nem mondom, hogy az irántad való lojalitásból, de ha igen, akkor a személyed iránti lojalitásból, és a műsorom iránti lojalitásból, én nem tehettem azt meg, hogy őt megszólaltassam, ami még akkor sem, hogy a futóbólonnak nevezte őt a, a, a, a, a... Csaba, mert egész egyszerűen nem félt bele az én szakmai kompetenciámba, és habár neked már nem kell együtt dolgoznod Várnai Lászlóval, mert nem leszel zuglói polgármester, azért e tekintetben feladta a leckét, hogyha egyszer összeakadtok, akkor majd mit kezdtek egymással? Hát semmit. Hát a laci nem erősség az igaz mondást, tehát én egy nem tekintem őt egy rosszandítő embernek. Én ezt csinál, értem, olyan... de az, hogy ezzel, ahogy körbe most a médiát, azért az, az már a barátságtalanságnak az a foka, amivel nehéz mit kezdeni. És akkor tetszik, akkor ezt kérdezem. Könnyű mit hát, kezdeni igen, ez... ezek az emberek nem veszik észre, hogy... Tehát, hogy, hogy... a Sápi Attila eltűnése és Tócsaba tevékenysége között egy olyan vektort húz. Hát ezek ezek nagyon súlyos vádak és ugye nyilván semmilyen, bizonyíték erre, vagy olyan sejtetések, amit az ember akkor... Hát akar de, hogy nem, mond, téged is el akarnak mondani. ásni. Na jó, hát most... Nyilvánvalóan Sápi Attila mellett fogsz majd feküdni. Nem, persze, persze. Azért ezek nagyon súlyos... Az. Nagyon súlyos vádak, és érjen az ember nem meg megérző, vagy politikai raffinériából, meg különben nem, nem asszisztál ahhoz, hogy van egy van egy propagandagépezet, és amit őt tényleg, mint egy ilyen kis elemeti fölhasználó számára, az ugyane eldob. Tehát, hogyha fordulna az irány, akkor úgy át gyalogolnának rajta, hogy csak nézne, és kétségbe lenne esve. Jó, hát ugye ebben a kampányban azért nem ez volt a nehéz szóval ez nyilván egy eleme, nem annak, hogy el kell viselnem. Hát nem állítom, ne hogy ezeket az ember szereti, de hát figyelj, ezt a kampányt vagy úgy csinálod végek, hogy teljesen ignorálod ezeket a vádokat. Ismered, mert ugye kell rá reagálni, meg, de hogy ha nem tudod érzelmények teljesen kizárni ezeket, akkor, akkor, akkor tönkretelj. Jó, ezt, ugye itt fel lehet említeni el... ugye a Puzsér levelet, amely, amely azért majd egyszer még kettőnk között beszélt, téma lesz, most biztos, hogy nem. És annyit akarok neked mondani, tiszteletben tartva az idődet, és természetesen, ha reagálni akarsz rá, akkor hajrá, én számtalan lamentálás után eldöntöttem, és el is mondtam a népnek, ezügyben ma van az utolsó műsor, holnap nem lesz, hogy én rát fogok szavazni, hogy egyébként a kerületben szavazok el vagy sem, azt még nem döntöttem el, de rát fogok szavazni, de akár hiszed, akár nem, a szó képletes vagy valódi értelmében inni fogok előtte egy unikumot, amely alapvetően annak a konstrukciónak szól, amiben te indulsz, és amely konstrukcióban én megszenvedtem azt, hogy Déri Tibor a Momentum jelöltje úgy vált le Újpesten erről a műsorról, ami alapján, jól ismered a Krisztát, nem lehetek annyira kiszerű, hogy én Déri Tibor miatt büntesselek téged, különös tekintettel arra, hogy neked ebben az ügyben nyilvánvalóan most hosszan nem fogsz megnyilvánulni. Minden esetre az a kvázi koalíció, ami ez ügyben köttetett, én kívánom, hogy téged bevigyen a főpolgármesterségbe, és aztán ott meg tudjad valósítani azt, amit ezen az úton, amin most végigmentél, azért számtalan olyan döccenőt okozott, amit én szívesen kihagytam volna. Um, és amit, amit neked megszavazok most, az pontosan az, mint amit én megszavaztam a Momentumnak az Európai Uniós választásokon, és amit Déri Tibor ezzel az egyetlen mozdulattával, ami persze két műsort és egy konkrét találkozót jelentett, nullára írt, én soha többet nem szavazok a Momentumra, de e, neked most meg adva az esély, és hát főpolgármester választás, ha minden igaz, legközelebb öt év múlva lesz, ha csak valami változás ez ügyben nem lesz, levittem a hangsúlyt. Egyrészt köszönöm. Tényleg, másrészt szerintem sok szavazó van ezzel így, és ez egy helyes dolog, mert, mert az ellenzéki politika az most jutott el ab, abban a pillanatban, amikor képes egységes ajánlatot adni, és nyilván a, az a, az elmúlt évek külön politikájához hozza magával az összes problémát. Neked éppen Lédi Tiborral kapcsolatosan a rossz nagyon sok szavazónak, meg más pártokkal, meg más jelöltekkel, vagy velem kapcsolatosan esetleg több ö, problémájuk van, mint az ellenzék egészével, hiszen együttünk se tökéletes. De szerintem a fontos üzenet az az, hogy is ez az egész történet nem rólam szól, mert nem a pártokról. Hát ezt a de, kéne, hogy szóljon. Hanem, hanem a fővárosról, is szerintem ott, ott az a helyes döntés, hogyha valaki a változást támogatja. Um, annyit szeretnék mondani, hogy én olvastam ezt a döntést, a médiatanásnak ezt a döntését az engem nagyon-nagyon elszomorít. Nem tudom, hogy milyen jogorgostat van még, vagy mit lehet még tenni, hogy akkor most mendig tud működni a rádió, én minden esetre nagyon sajnálnám, hogyha, hogyha el kéne, hogy hallgasson. Tényleg olyan, olyan kevés sziket van már nyilvánosságban, és edesül az egyedüli olyan csatorna a civil, ami, ami ami nem ebben a politikai háborús jövezetben egy szereplő, hanem volna Jó, másik. Ebből vonjuk ki, engem mondván, hogy én más vagyok, de az mindenféleképpen benne van, hogy civil rádió, tilos vagy klubrádió, szóval ezek tipikusan nem azok a műsorszolgáltatók, amelyek az egész országban hallhatók. És azért Igen. e tekintetben is a kiegyensúlyozottságot valamilyen módon, a médiahatóságnak figyelembe kéne vennie nem csak a zeneszöveg, vagy a magyar zene, és a külföldi szöveg arányát, mert ha bár nem arra van az NMHH, hogy biztosítsa azt, hogy az ellenzéknek legyen országosan hallható hangja, de azért nem ártana, hogyha ilyen szempont is lenne a fejükben. Nincs, én ezt tudomásul veszem, ha nem veszem tudomásul, akkor sincsen másféleképpen. Én kívánok neked legjobbakat, ennél jobbakat már csak a fővárosiaknak. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jövő héten ismét beszélünk. Szia. Szia. Önök karácsonyi engedélyt hallották. mindentől független, ha nem lett volna az NMHH-döntés, egyébként közben a kompolánnak üzenem, hogy pontosan olyan voltam, mint a Mr. Bean valamelyik filmben, egyszer fogta magát a székem, és lement. Tehát én így a mikrofonhoz képest lementem 40 centit, nagyon vicces volt, nem tudom, melyik Mr. Bean film volt, abban azt végig röhögtem, saját magammal kapcsolatban igyekeztem nem röhögni, mert nem volt annyira vicces a beszélgetés. De azt kell, hogy mondjam, hogy... Ami például Wintermantel Zsol sorsát illeti, de ugye ide tartozik a Bácskai, az Ugi, és hát közvetve a karácsony, ugye elvesztek, mint zugló polgármesterét, azért ezek a kapcsolatok mind érzelmekkel teltek meg, elsősorban egyébként miattam. De ha létrejöttek viszonylag jó beszélgetések az elmúlt években, akkor azt gondolom, hogy azt feltételezem a tévedés kockázatával, és Bácska János is ide sorolandó, természetesen, mint kiinduló pont, eh, amely nem tudott volna működni anélkül, hogy én őket úgy kezeltem volna, ahogy amilyen módon egyébként rádiók és televíziók és újságok kezelnek embereket. Én megpróbáltam belőlük személyes ismerős csinálni annak az összes előnyével és hátrányával, és így aztán természetesen érzelmek alakultak ki, amely érzelmeket igyekeztem kordában tartani akkor, amikor azokkal a jelöltekkel beszélgetem, egyáltalán megkerestem őket, akik pontosan azokban a székekbe akarnak ülni, vagy nem pontosan, de a szó átvit ahol most ülnek, és, és aztán kifejeztem, akkor még nem tudván, hogy mi lesz a civil rádió sorsa, hogy ezek a beszélgetések az utódjukkal azért nem folytatódik, mert miközben én eddig is Újpestet szolgáltam, például vagy Ferencvárost, de az, hogy az az, abban az emberrel folytatódjon, akivel egyébként számunk, érne, számunk kellene kérni, adott esetben az előző öt évet is, abban ha tetszik, akkor majd menet közben önkritikát gyakorlok ezen beszélgetések nélkül, mert ugye az érzelmileg számomra összeférhetetlen. Ami az anyagi részét illeti, azt pedig önök viszonylag könnyen elfelejtették, amikor nekem jól megy, vagy jobban ment, akkor gondolták, hogy én mennyire visszaélek, amikor pedig erről elegánsan lemondog, akkor önök se fűznek hozzá kommentet. De ez egy nagyon kicsinyes megjegyzés volt, és úgy adresszálva volt a 444-nek is, amely például azt hiszem, az Index a civil rádióval kapcsolatos hírekkel, mintha csínyán bánt volna, ha tévedek, akkor elnézést. Időnként tőlem se távol a kíszerűség, különös tekintettel arra, hogyha az számára fontos dolgokkal van összefüggésben. Sóhajtozom, és fölhívom Bácska most A végén néhány perc fog maradni önöknek, ha telefonálni akarok, mert olyan nagyon sokat nem tudok és nem is akarok maradni hétfőn fél nyolctól Niedermüller Péter nyolctól pedig Csorbai Ferenc feltehetően Miskolc polgármester Miskolc, most amint erre Miskolcot mondom, Mohács polgármesterre lesz majd adásban, nem tudom, Miskolc vagy beékelődött, csak tudnám miért erre a bácsikai Megvan. Az ő telefonszámát még nem tudtam teljesen kívülről. A műsort a Ferencvárosi reggelt. Hát... műsor. Bizonyos szempontból megkönnyebbülés lesz ez vasárnap mindenképpen. Kinek így, kinek úgy? Nem, az, az szer nem szeretnék önnel cserélni, de egyik polgármesterrel se szeretnék cserélni, mert ugye. Addig jó. Ezt, ezt szoktuk mondani, hogy nem cserélnék mással. Mert nem De a karácsonyal se cserélnék, a... és a tarlóssal se cserélnék. Egyik őjük el sem. És ebben ez a mostani kampány, ez szügyik benne van. Tehát, hogy ennek nem sok köze volt Budapesthez, azt tuti Hát majd a összeesküvés elméleteket, hogy ezt csinálta-e, manipulált -e valaki, vagy csak így alakult. Kicsit olyan volt egyébként, és soha fogom elfelejteni, mint akkor a Honpola azt mondta, hogy amikor bezárták október 8-án a népszabadságot az véletlen pont akkor volt, amikor az NMH is döntött, ez tényleg teljesen véletlen, A ő hosszú ideig, különös tekintettel a belső történések okán azt gondolt, hogy ez egy ilyen szociológia, ez egy ilyen társadalompszichológiai kísérlet. Tehát nézik felülről őket, amint mérgezett egereként rohangálnak össze-vissza, aztán jön majd valaki, és azt mondja, hogy ez itt tévedés volt, hát vállalja, hogy mondjuk pofám csapják, mert ilyen szituációkban általában nem szokták emberek azt jól bírni, hogy ez vicc volt, de nem kellett nekik ezt tenni, mert nem volt víz, de ő sokáig úgy érezte, hogy ő egy kísérleti egér, hogy ez szerette volna, azt nem tudom, de minden esetre valószínűleg az önáltatásnak egy fontos eszköze volt. És ez a mostani kampány is ilyen, amelyet egyébként a politika erőltetett ránk, saját magunkra, és aztán nem, tudja, nem nagyon tudtuk levenni magunkról, mint valami fedőt. Hát magát a kampányt, persze. Minden kampány a politika erőlteti. Azt, hogy most hiány lett, hát ahhoz még túl közel vagyunk hozzá, hogy hogy ennél tudjunk mondani, hogy miért lett ilyen változnak az idők, ilyen közszélyeket tud csak az ember mondani. Ennyit változtunk meg a technikák, meg az ismeretek, meg a, akár manipulációs technika, akár kampánytechnika. Jó, csak azon, jó, nem akarok hülye példát mondani, tényleg aztán nem mondok csak ugye az embernek elmegy tőle a kedve miközben magától az élettől nem mehet el a kedvem, akkor felkonyok magát, mert ugye egyébként ugye most az, az a helyzet, hogy akkor jövő héten ugye normális menetben is, ismét beszélgetünk, de hát ez, ez, ez, ez hogyan lehet elvárni valakitől, hogy, hogy, hogy visszatérjen a régi kerékvágásba egyáltalán mit jelent az, hogy régi kerékvágás? Melyik régi kerékvágás a sok közül? hát keresni kell benne a jót, keresni kell benne az információt. Hát azért, azért, azért figyelj, az a két állítás, mely szerint jogszerű volt, vagy jogszerűtlen volt ennek a bizonyos közbeszerzési döntő, vagy bizottságnak a döntés, amelynek egyébként ön is tagja, sőt azt hiszem, hogy vezető funkciót tölt benne. Alelnő. Igen, igen, igen. Én is így emlékeztem rá, de akkor már ketten vagyunk. Azért ez nem normális, tehát azért az, az, az, az, az és most kivételesen az összes papír nincs előttem, ez általában nem is szokott lenni, de az, hogy azt mondja valaki, hogy ezentúl ő el fogja, meg fogja azt tenni, amit egyébként én most is el tudtam volna tőle várni, de ő azt mondta, hogy miért olvasta volna el a szakanyagokon kívül bármi más, amikor ő azt feltételezte, hogy abban a valóságban is tessék, egy olyas, valaki nyert, akinek ilyen referenciája nincs, és ez gazemberség. Érti, ez most nem annak a kérdése, hogy egyéni megítélés, az a kérdés, hogy aki elnyerte ezt a megbízatást, annak volt-e ilyen referenciája, vagy sem. Nézzé, olvasom Babi Ábor nyilatkozatát. A nyomozó hatóság, ami Karácsony Gergely büntető feljelentése alapján végezte a dolgát, bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást, mivel kiderült, hogy a referenciák valósak és igazak. A referenciák megfelelőségét egyebekben a Miskolci Edző nyilatkozata is alátámasztotta. Van egy jogállamiság, hogy most elfogadjuk, hogy Magyarország jogállamist, és szerbetartjuk a jelenlegi felállást és törvényeket, akkor ez egy lezárt, és Jö, de most érti, érti érti, Egy 20 évvel ezeleti fiala még lehetséges, hogy feltette volna azt a kérdést a hallgatóknak, most kinek hisznek, a karácsonynak vagy a bácskainak, de a mostani fiala ilyen kérdést nem tesz fel, mert ennek nincs értelme. De nem tene, én csak felolvastam Érted, egy... de Értettem, értettem. Csak most itt van egy hallgató, aki hallgatta a karácsonyt, hallgatja önt is. Ja most persze, akkor vissza lehetne a hívni a karácsonyt, lehetne. akkor vissza lehetne hívni önt is. Sose lenne vége. Nem lehet... Okay, csak van egy, van egy állam uh, rezon most éppen, ami a képviseleti demokrácián alapul, vagy alakul. Ezt is lehet szándék arra, hogy lecseréljük mindent a civilek csináljanak adott esetben, de jelenleg még képviseleti demokrácia van, és hónap után választás Hogyha egy, ez egy bíróság megállapít valamit és lezár egy nyomozást, akkor az ellen nyilván lehet még tovább fellebezni, de jelen pillanatban tartunk. Hát majd megkérdezem a hallgatókat, hogy uh, uh, van-e ez ügyben bármilyen mondandójuk már azt követően, hogy mi beszélgettünk, Attól persze előbbre nem fog jutni, hiszen az nem lehet hitbéli kérdés, hogy az ember kinek a mondandóját hiszi-e jobban, mert ez nem, nem, nem így működik, és hát a jelentés az árbocskosárból az erre nem is vonatkozhat. És amikor elején mondtam Ligeti miklós való beszélgetését Róna jegonnak, amelyet hát egészen döbbenetes volt, amelyben maga Ligeti Miklós is a Győri példát figyelembe véve, vagy alapul véve arról beszélt, hogy ők ugye feljelentést tettek, de maga se tudja pontosan megmondani, hogy mivel kapcsolatban. Tettek feljelentést, hogy ez nem évülte el, de kinyílt egy olyan ajtó, amely ajtó mögött olyan dolgok vannak, amely most, mintha annak a látszatát kell tenni, és én azon gondolkodtam, hogy én most jól értem e azt a semmit, amit ő mond, és amire mégis van igény, és amire nekem is volna igényem, ha nem is feltétlen ebben a formában, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy na, ebből elég, és kikapcsoltam a televíziót, és aztán visszakapcsoltam, mert ugye készültem a beszélgetésekre valamikor negyed tíz után, amikor már nem nagyon állt jól a magyar csapata a horvátokkal szemben. Figyelj, ezt, ezt a focit nem kéne erőltetni, szóval időnként tényleg olyan, mintha izé rájövünk arra, hogy mégis megy, aztán kiderül hogy mégsem megy. Az a második hát, gólja a horvátoknak az, ami olyan pimasz gól volt, hogy a szavak nincsenek. A grundon ezért megverik az embert, amit ez a Petkovics, vagy hogy hívják rúgót. Hát vannak vélemek országok, ahol ezután egy verekedés lehet igen, a de hát ahhoz kellettek volt. a hibák. Hát se, semmiért nem, nem voltak ott fejbe. Ezek, ezek szarvas hibák vagy már, még annál is nagyobbok. Tehát megnéztem én is ez a Kádár nevű 57-szeres válogatott, akinek még a, az egyik beceneve az, hogy Maldini, és profi játékos a Dynamo Kierbe nem, egyszerűen nem engedhet meg ilyen. Másfelől pedig, pedig ott van, váljára. hogy milyen lelkes közönsége van a magyar facinak, vagy milyen lelkes közönsége van a Fradinak, amely megtapsolta a Ludogarec elleni mérkőzést, amelyen hát azért kiütéses győzelmet nem aratotta a Fradi, és, és elmentek Splitbe, is, már pedig hát annál közelebbi város is van Horvátországban. Nem éppen, éppen veszélytelen utazást vállalva, azt jelenti, nem volt egyetlen. Éppen... A Igen. Mondjuk a pályás se volt túl jó minőségű, mert vagy porzott, valamitől nagyon porzott. Hadd kérdezzek egy konkrétat, és ennek az én szememben van jelentősége. Elemegye holnap este kilencre erre az izére? Nem, hát miért? Hát nézem, én végültem a közösszegyűs bizottság összesülését ebben a témában. Nem akarok megint ebből a közleményből ö, olvasni föl, vagy akár éppen lehetne is, de, de tényleg méltatlan az egész eljáráshoz. Tehát a, próbálkoztak már áprilisban is ö, a Trippon elnök úr, a karácsony bizottsági tagúr, ö, polgármester úr, hogy Budapesten közegészségügyi katasztrófa helyzet alakult ki, meg ilyesmi. Hát április óta már csak kialakult tehát komolytalan az egész felvetés, lezárt jogi procedúrák vannak, és ami döntés van itt, ami még lényeges lehet, hogy a törvényszék a közigazgatási perben a közbeszerzési döntőbizottság felé eh, fogalmazott meg eh, kifogásokat, és új eljárás lefolytatására utasította, ez semmiben nem érinti a fővárosi önkormányzatot, ezt majd ő, a közöszerűs döntőbizottság leküzdi, vagy megküzdi magának, és aztán lesz esetben, adott esetben dolga újra megint a fővárosi közgyűlésnek, de addig, semmi. Jó, de addig ön, semmi. ön el tudja képzelni azt a hallgatót, aki azt mondja, hogy ugyanezt lehet képviselni azon a közgyűlésen is, ahova az ember elmegy, ezt nyilvánvalóvá teszi. De és... most mondta el Karácsony Gergely, hogy performance készülnek, hát Nehogy már olyan hülyék legyünk, idézelbe, hogy e ehhez közönségként szolgáljunk. Ne vitt, tehát tényleg vegyük komolyan egymást. Értem, amit mond. Is. Értem, amit mond. Azt is értettem, amit a karácsony mond. A kettőt egyszer érteni nem lehet, majd a hallgatók segítenek a beszélgetésben. De miért nem vesszük komolyan? Uh, tehát ugye megint arról van szó, hogy vagy komolyan vesszük a jelenlegi törvényi felállásokat, és hogy kinek a miért vesszük komolyan, tehát mindig ugye az orvosokra hivatkozik a hogy hogyha az orvos mond valamit, nem mi mondjuk már meg az orvosnak, hogy miért. Ha on, on, tehát, hogyha elkezdjük nem komolyan venni az orvosnak a, a mondásait, lehet, hogy... De ki most az orvos? Leszünk. Hát a törvények, az államrezon, a jelenlegi fennálló törvényi rendeleti jogszabályok. Ő, csak rendszer, a, a, nép, a népnek tehát... egy része azt érzi, hogy erre a zsebemre csapok, így beszél a törvény, arra a zsebemre csapok, úgy beszél a törvény, már pedig egy törvény nem hát beszélhet tessék akkor a, tessék akkor a jogászokat megkérdezni, vagy jobban képezni, hogy a jogértelmezést meddig engedélyezi meg. Úgy az, a, az élet bármelyik területén is. Nekem is van bolyom sokszor ezzel. Elmegyek színlázba vasárnap, aztán amikor kijövök, akkor előbb-utóbb fölhívom, <gül> gondolom, majd fölveszi. A legjobbakat kívánom Ferencváros népének. Én is a Kejfej Jancsi műsornak, mert ez egy jó kis klub. És nagyon örülök, hogy annak idej megtalált én megtaláltam magát. Hát, megtaláltuk egymást, mert én is hallgatom, vagy 17 éve, is ez egy jó kis kávé. Hát hátra levő órákban ebben a napra megbarátkozom azzal, mint Csónakház, az még úgyse voltam. Maradjon meg. Viszont hallásra. Krisztály ezentúl Csónakház leszek. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Nagyon szikáim, ezután az űrzavar után, amely nincs is a világban, de én tudom teremteni. Akarnak bármit mondani? Jó reggelt! Halo, jó reggelt Nagyon szomorúan hallom, hogy mi történik a civil rádióval. Meg szeretném kérdezni, hogy minek az kell fejem a esetleg lesz. Jelen minket? pillanatban hallomány elképzelésem nincs. Egy biztos, hogy az a fajta kétségbeesés, ami régen volt bennem, az már nincs, és ez egy nagy baj, mert megöregettem, vagy nem tudom, már annyiszor kivégeztek, és túléltem, hogy, hogy most nem az van bennem, hogy biztos, hogy túlélem, de már nincs. Tudj, annak idején csak mondok önnek egy példát, elmes. Hát ö, minden nap. Igen? É, igen, megmondom őszintén, én de, de most nehézet kérdezet erre nem szősen beszélek, nem tudom, hogy vagyok. De, de, de hagyna, itt mindenki adásban van, akkor is e, nincs adásban. Legyen, ezt, én, ezt ugye... vagy, én elég jól vagyok láttam ezen a téren. Jó, mert ugye ugye én, én, én, én sose fogom elfelejteni azt, amikor egyszer megkérdeztem egy lányt, aki szerelmes volt belém, majd azt mondta, hogy nem szerelmes belém, és kérdeztem, hogy ez mégis hogy van, hogy tegnap szerelmes volt belém, most meg nem szerelmes belém, és mondta, hogy ez így van. És én ebben ilyen mértékben, és én ott szoktam és próbáltam visszahozni magamhoz, a tízes ez kilencszer nem sikerült, és az az egy se tartott soká, és így voltam ugyanígy permanensen mm. a rádiókhoz való kötődésemmel. Vadas Tamás ezzel Isten ágya meg egy tízes skálán jó indulattal nyolcasra visszaél. De hát ha egyszer van valaki, aki olyan hülye, mint én, aki attól való félelmében, hogy elveszti a munkáját, ami számára nem munka, hanem a létezés maga, megteszi azt a rengeteg baromságot, ez nincs a tulajdonosnak kedve, hát akkor, ha hülye, akkor halljon meg, hát akkor csinálja. Ez ma már ebben a formában nincs, és bármennyire is furcsa, én azt az énemet egy kicsit visszasírom, amikor a vadastamásnál voltam, de nem azért, mert kevésbé fontos a munkám, Uh, hanem azért, mert, mert, mert hogy ennyit bölcsültem, vagy ennyit, ennyit, ennyit higgadtam, uh, hogy mi lesz, a kev... valamit ki fogok találni, de fogalmam uh -huh. sincs, hogy mit. Csodákra nem számítok, még van december 20-áig egy pár napunk arra, hogy ezen akár közösen is gondolkodjunk. Már nagyon szépen köszönöm, én nagyon emlékszem a rádiókús uh, történet végére, igen, úgy, ahogy azt elmeséltem most. Tehát olyan, a, hogy így, ebben a rádióban is dolgozik olyan ember, aki ott éltem. engem hazaárult, és én mégsem mondtam a civil rádiónak azt, hogy ne dolgozzon itt. Pedig hát Na. nem sok kedvem lenne az illetőt kollégámnak mondani. 06148 és 0636 egy. Egyáltalán nekem inkább vannak hallgatói, mint kollégáim. Jó reggelt. Őreget, én amiatt telefonálok, hogy a, a, azok a polgármesterek, akikkel mostanában készít uh -huh. sort. ők tudják ezt, hogy ön ezt a döntést hozta meg, hogy Minden. ha nem ők kerülnek pozícióba? Minden akkor... tudnak, persze. És egyik sem mondta azt, hogy kedves János, ne tegye ezt, hogyha nem én nyerek, legyen, kérem, ugyanúgy el segítséget területnek, és tök mindegy, hogy én beszél, vagy mással. Hát ezt már hogy... csak azért sem mondták, mert előbb ahhoz veszteni kell, hogy ezt mondják. Tehát mi fogunk ha, ha nem én nyerek, Én azt gondolom, hogy ez nem reális. Én azt tudom önnek mondani, megmondom önnek őszintén, hogy Déli Tibort a világ végére tudnám kívánni. Nem kívánok neki semmi rosszat, de Déri Tibor, aki az első találkozásnál megmondta, hogy ő minden bizonyal folytatja velem a szerződést, ha ő nyer, majd a második beszélgetés után távozott. Jobb, ha az embert nem biztosítják olyanról, ami elől az illető úgy menekül el, hogy én nem akarok az ellenzéknek úgy rosszat, mint hogy Déri Tibor személyét egyébként ki nem állhatom, ha érti, amit mondok. Tehát olyanra, a... olyanra vonat, olyanra, olyan jövőre vonatkozóan tett ígéretet, amely jövővel kapcsolatban korábban mondta fel a Blanketta szerződésünket. Milányos, milányos. Én azt gondolom, hogy a mostani riportalanyok a Bászperi úr, vagy a, a, a, akár a úr a, rö, részéről ez egy ilyen hihetetlen pozitív nyilatkozat lenne egy ilyesmi. Hát, én azért tartom ezt értelmesnek de azt értsen meg, hogy én nem akarom az utódaikkal folytatni, tehát ez érzelmileg feldolgozhatatlan. Értem. Kicsit arra emlékeztet, tudja, de nagyon rossz a hasonlat, mint amikor elbálik egy pár, és az emberek zöme a feleséggel, vagy a férjel tart, holott ott ilyen gondjuk nem volt. Jó, én, nem én nem tudok, hogy mondjam, ma arról Déri Tibor arról beszél, hogy följelenti, börtönbe csukja a wintermantet. Hasonlóan beszélt, nem egyszer Baranyi Krisztina. Én együtt dolgoztam Wintermantel Zsolttal, és egy csomó kínos kérdést tettem föl, de egyszer se akartam börtönbe csukni. Én nem akarok potenciálisan egy olyan helyzetbe kerülni, amelyben saját magamat kéne leköpnöm szakmailag és emberileg is. Egyetlen egy ilyen szituációba kerültem, azt is úgy tudtam megoldani, hogy a rádiónak volt szerződése Zuglóval, és nem nekem, amikor Papcsák Ferenc után további együttműködés volt Zuglóban, Karácsony Gergelyel, amit én hoztam létre, de amely alapvetően Papcsák Ferenc született. Értem. Az én életemben olyan fontos szerepet játszik az érzelem, még akkor is, hogyha az megkopott, amit el se tud képzelni. Értem, akár szemben nem a... Gazdasági érdekeivel is. Teljes mértékben. Sose fogom elfelejteni, HPA, ő egy nagyon fiatal hallgató, neki a barátnője Ománban van. Munkájából adódóan, és megkérdezte az Ománban lévő barátnő HPA-t, hogy hogy van, mire az illető azt mondta, hogy hogy lehetnék, amikor ma azt a hírt hallottam, hogy megszűnik a keyfejáncsi. Én ilyen hallgatókat szeretek, miközben én magam is ilyen vagyok. Hát. Hát ilyen, ja, ez engem is elég, sok. sokkal. Tehát egész egyszerűen, hogy reggel fölébred az ember, Én, nekem ez egy csoda, hogy önnel beszélgetek, fogalmam nincs, hogy miért hallgat engem, de hogy reggel fölébredek, és senki nem lesz kíváncsi rám, mert nem lesz kíváncsi rám hogy már nem az az időszak van, hogy az embert fölhívják és megkérdezik, hogy volna-e kedve ebben együttműködni, dacár annak, hogy eddig vezérezredes volt, és most csak ezredességet ajánlanak, vagy századosságot, azt nehéz tudomásul venni. Nehéz azzal szembe menni, hogy miközben az ember, vagy szembenézni, az ember miközben nem ment ki a divatból, vagy talán mégis kiment a divatból, nem tartanak rá igényt. Ezek nem könnyű dolgok, nem csak nekem, bárki másnak. Hírek, aztán még pár percig itt maradok. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból, üdvözlömveres Líza vagyok. Elindult az influenza figyelőszolgálat működése Magyarországon október első hetében a 40. naptári héten az Európai Influenza Hálózathoz tartozó országokhoz hasonlóan. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján olvasható közlemény szerint a 2019-es 2020-as influenza szezonban 1332. háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján monitorozzák az influenza szerű megbetegedések előfordulását. A kerületi, illetve járási hivatalok a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok közül százat kértek fel arra, hogy rendszeresen küldjenek légúti mintát virológiai vizsgálatra az influenzás panaszokkal hozzájuk forduló betegektől. A virológiai vizsgálatok eredmény alapján pedig hétről hétre nyomon követhető az influenza vírusok megjelenése és terjedése. Eredményesen zárult a közúti közlekedési környezetvédelmi akció. Az előírásoknak a tavalyinál 7%-kal több gépjármű felett meg az idei. Szeptember 23-a és 27-e között tartott közúti közlekedési környezetvédelmi akció ellenőrzéseinél. Ezt mondta Mosóci László az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáját felelős államtitkára. Az ötnapos akciót az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a Közlekedés Tudományi Intézet szervezte. Az elmúlt évekhez hasonlóan négy magyar városban naponta változó helyszínen mérték a gépjárművek káros anyagkibocsátását. kibocsátását. Az akció során 517 gépjárművet ellenőriztek, 282 személygépjármű 65%-a benzinüzemű volt, azok 90%-a felett meg a vizsgálatokon. Kisérleti jelleggel Budapestig hajózik le novemberben az egyébként Bécs és Pozsony között közlekedő gyors katamarán, a Twin City Liner. Ha a próba úgy sikeres lesz, akkor a jövőben gyakrabban érkezhetnek hajón bécsiek a magyar fővárosba. A Twin City Liner gyors katamarán 13 éve ingázik naponta háromszor Bécs és Pozsony között a Dunán, eddig több mint 1,8 millió utas szállított. Történetében először november 22-én azonban a magyar fővárost veszi célba a különleges hajó, írja a turizmus.com. Reggel 9-kor indul Bécsből, és délután 15 órakor köt ki Budapesten, fedélzetén mintegy 250 Bécsivel. Vissza november 24-én indul, így utasainak elég ideje marad, hogy felfedezzék a karácsonyi ünnepekre készülődő Budapestet. Tessék. Halló? Háló. Jó napot kívánok. Én is. A ö, Tóth Mónikával szeretnénk beszélni. Ádám itt van? Tessék? Nincs itt T a Tóth Mónika. Ki van, és hogy, hogy lehetne elérni a mobjára, ki van kapcsolva. Nem Mikor... tudom, ön egy rádióadásban van. Abban a rádióban, ahol Tut Monika is előfordul, de most nincs ott. Jöttem, értem elnézést. Nincs miért. 061 és 03677 06 Jó reggelt, jó reggelt! Helsinki helyett Budapestről jelentkezem. Emlegettük? Jé, igen. Nagyon, nagyon. De most az utóbbi két hónapban annyi dolgom volt, hogy nem tudtam reggel hallgatni. Most hallgatom, közben futok, és, és hallom, hogy most akkor nem lesz jövő adás. De, de, de. Már. December 20-ig ja, van minden nap. Jaj, jó, jó. jó, jó de emlegettük Helsinkiben. ben jé, jé, jé. Persze. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó. jó volt? Jó, de figyelj, így nem lehet igazán beszélgetni, hogy én ülök és ön fut. Megvárnám, amíg ön nem fut, és én még mindig ülök. Jó volt egyébként. A kérdése, az a válasz, hogy jó volt. Igaz, Kriszta? Nagyon jó volt. Ez egyik legjobb utazás volt. 061 és 0636771161. Jó reggelt. Nem hallottam a végét. Azt mondtam, hogy nagyon jó volt, de aztán majd beszéljünk akkor, amikor már nem fut. De nagyon jó. jó volt, kurva jó volt. Jó. Amikor azt mondtam, hogy igaz, Kriszt, akkor azt hittem, hogy küld egy SMS, de már a kompolasan régi a régi. Márpedig, hogyha a kompolasan a régi, akkor nem is tudom, hogy akkor mi van. Lehet, hogy más szeret. És ezt most tudom meg így műsoron keresztül. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Jó reggelt. Azt szeretném kérdezni, hogyha vasárnap változás lesz. Akkor se lesz Budapest Rádió? Nem. Aj, de, de ez kár. nagyon érdekes, mert magam már a második mai nap folyamán, aki ezt kérdezi. Um... Nézze! Um... Én szeretném, az nem számít, meg az a másik, aki kérdezte. Én könnyen el tudom azt képzelni, hogy lesz Budapest Rádió, és olyan lesz, mint egy film, én elkezdem, és más fogja vezetni. De akkor is lehet azt mondani, hogy fontosabb, hogy legyen, semmint, hogy én benne vagyok-e. Jó, ez ezügyben kicsit önző vagyok. Én az eddigiek folyamán azt tapasztaltam, hogy annyi érdekütközés van, és van akkora félelem a nyilvánosságtól, amelyben egy ekkora projekt, ami, ami azért nagyon nagy, eddig elvérzett, ha egyébként bármikor is minimálisan szárba szökken. Mondhatok még valamit? Hajra. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rádióban ami nem egy politikai műsor lenne, hanem egy mindenféle Ez közéleti, kulturális mit tudom én bármilyen nem csak politika de azért hát a politika mindenütt ott van, és talán egy ilyen műsoron keresztül rendbe lehetne tenni a dolgainkat önmagunkban, hogy akkor most hogy is van ez. Nézd, én, mi, én vagyunk, ezzel próbálkoztam az, az, az elmúlt a... időben, jutottam, ameddig jutottam, nem tudom, hogy egy ilyen rádió hova jutna, fogalmam nincs. Ugye az vetődött fel, hogy pályázzon a rádió, hogyha majd lesz pályázat, egyenre még pályázat sincsen. Azon gondolkodtam, hogy én ezt mennyire élném túl, hogy az ember belead apait, anyait, és aztán a végén elveszti. Ugye ne felejtsék el, hogy a vadassal én úgy vesztem össze, hogy azt mondtam, hogyha ő abba hagyja, akkor még az is lehet, hogy pályázok a rádióra, amit ő úgy értelmezett, hogy én ki akarom fúrni őt a frekvenciájából. Soha nem felejtem el, és soha nem fogom elfelejteni azt az utolsó műsort amelyet én abban hagytam, és ő beült, és azok a hallgatók, akik engem kinemállhattak, potenciális facebookozók, azok oda betelefonáltak, és kihasználták azt, hogy az én műsorom címén valaki más ott ül, és valami olyasmi volt, mint amikor önök valamilyen ismeretlen okból már meghaltak, de látják azt, hogy az örökségüket szétlopják arra teljesen méltatlanak. Sokkal több örömöt adott ez a rádiózás, mint amennyi bánatot okozott, de a bánata is mérhetetlen. Tehát ezzel nem akarok megismerkedni a Marlon Brandóval, mert nem akarok csalódni benne. Amennyi Marlon Brandóban én csalódtam, hát azzal Dunát lehet rekeszteni. Ami nem azt jelenti, hogy én egyfolytában lovag lettem volna. Nulla hat, egy, négy, nyolc, kilenc, és nulla hat, hat, egy, figyelek, ha van mire. Írt a Kriszta. Ezért ez meglepő, Kriszta. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Sajnos nem olvashatom fel önöknek. Azt kell, hogy mondjam, hogy amennyi ajtót és ablakot ez a műsor kinyitott, amiről azt se tudtam, hogy létezik, ha ez volt az utolsó adás. Ez olyan isteni adomány volt a lányom. A barátnőm jelent ilyet, de nyilvánvaló, hogy az ember a saját családjára, a vér szerinti rokonaira gondol. És ha valaki újra lehetne támasztani, akkor miközben a halál hírét nekelt az ember senkinek, se bármennyire is furcsa, az az anyám lenne, és akkor elmesélek önöknek valamit. Szóval, hogy maga a kejfei Ancsi micsoda? Néhány emberrel szoktam találkozni rendszeresen, akik politikusok, és beszélgetünk. Valójában ez olyan, mint amikor az ember tartja valamivel a kapcsolatot, amivel foglalkozik, és, és szerez onnan olyan információkat, meg egyfajta érzést biztosít magának, amilyen érzés egyébként az embernek nincs, ha csak moziban megy. Tehát mintha az ember elmenne Prágába, és nem egy útikönyvet olvasna. Ha rossz a példa, akkor elnézést. És elmentem, erre a kurva messze találtam parkolóhelyet, és mentem a pozsonyi sörözőbe, valami most semmi sörözőnek hívnak, nem tudom, mi a neve, pozsonyi étterem, étterem megjelenítést hallottak, és elmentem anyámék lakása előtt, ahol én is nevelkedtem. Én nem viccelek önöknek, könyvbe lábat a szemem. Én nem nagyon járok azon a környéken, hogy emiatt te sem, nem tudom, de nekem soha nem lábadt a könnyen a szemem könyvbe, vagy könyvbe a szemem, amikor arra jártam. kap anyám meghalt, akkor igen, de akkor, akkor nem emiatt, hanem van Függetlenül, hogy valami ritka rossz viszonyunk volt, tehát nem szeretnék változtatni azon, amit akkor mondtam és gondoltam. És néhány méterrel később... Összeakadtam egy híres sorozat színésznőnek a férjével, akivel én egyáltalán nem voltam jóba, vagy legalábbis én nem tudtam, hogy jóba vagyok, és leszólítottam. Mondhatnám, hogy az illető kicsoda, de miután az én anyám lakásának a címe is talán most már többé-kevésbé kikövetkeztethető, nem fogok ennél többet mondani, mert, mert nem hiszem, hogy ez célirányos lenne, bár szívesen megtenni, mert jelentősége van annak, hogy konkrétan kicsoda. És elkezdtem ezzel a sráccal úgy beszélgetni, mintha nekünk lenne valami viszonyunk a feleségéről, a gyerekéről, sétáltott a kutyáját, azt se tudtam, hogy ott a környéken lakik. Mondta, hogy tegnap előtt volt az utolsó Tárgyalást most váltak el hivatalosan, és másodpercek alatt úgy beszélgettem ember, ott, ott valakivel, ahogy gyerekkoromban, tehát ahogy, ahogy gyerekkoromban laktam be, úgy lipótváros, és gyakorlatilag alig tudtam eljutni a célomhoz, mert állandóan összeakadtam valakivel, és beszélgettem. Van, barátságot kötöttem, másokkal lefeküdtem, Istenem, volt ilyen periódusom, bár lett volna hosszú. Ilyen a key Nula egy és nulla hat hat először. És az illető nem is nagyon csodálkozott azon, hogy én most hirtelen miért szólítottam meg. És ő is úgy volt barátságos, hogy sohasem volt velem barátságos, amikor egy liftben voltunk. Amíg élünk, az élet számtalan csodára képes. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A nevem nem fontos, nem tudom, emlékszik rá évekkel ezelőtt egy reggeli műsorban, Nekem is volt egy ilyen érzelemkítvérésem, egy ö, zene száma alatt és magam. Az öcsém emlékszik, hogy Ige. nem volt. Egy rövid történetben mondanám, hogy egy ateista ember vagyok. Nem hiszek semmilyen álomban, meg egyebekben, csak egy történet, tegnap előtt éjszaka egy álom. Azt álmodtam, hogy érdig járok a vízben, kis halacsánkat foktosok egy vödörbe, vagy lenyúlok és egy kezet fogok meg a vízben, meleg És kihúztam a meleg és az öcsém voltam. És élt az öcsém, és ez még hozzátartozik, hogy tegnap előtt reggel leszállt a repülő Magyarországon az öcsémnek a fiával. És aznap éjjel álmodtam ezt. Ez Ausztrália? Igen. Keresenek még egy közéleti volt ahol ilyen telefonban. Jó reggelt. Szia, Falguta József vagyok! Szia édesem. Ahogy elmondtad, de nagyon jól összefoglaltad a műsorodnak a lényegét, az, hogy te annyi érzelmet teszel ebbe a műsorba bele, hogy én úgy érzem magam a, a hallgatosságodnak és a közösséged részének, hogy a kíváncsiságom. Az érdeklődésen kapcsol hát de nem, ezelmet... Itt nem csak arról van szó, hanem az, hogy egyszer csak megjelenik a másik ember, és elmesél valamit, ami őt alapvetően megüti, amiről talán otthon se beszél, és amit mégis valaminek kapcsán, ami megüti ebben a műsorban elmondja. En, ez, ez már művészet. Ennek nincs köze a rádiózáshoz. és ezt a művészetet ezt együtt alkottuk még akkor is, hogyha én voltam az ACS Ez Ezt nem lehet egyébként elvenni. Megszüntetni lehet. A forrását. Jó reggelt! Jó reggelt! Kicsit még a tenapi meccsre visszatérve. Nem tudom eldönteni, mi a szánalmasabb, amit tenap láttunk, vagy ami nálunk politikai szalat zajlik. Nem hiszem, hogy egy kettőt össze kéne hasonlítani. 061 48 1 4 9 0 9 9 9 és 0 36 7 7 1 1 6 1 senki többet 9 21-ig itt maradok most 9 20 van. nagy ígéretet nem tettem Most úgy érzem magam, mint aki sohasem se fog beérni az ATV-be, olyan nehéz a fejem. Jaj! jaj. Dörré pont János gmail.com már a fülében vagyunk TV <sílvízi> rádió.